Köszöntöm Önöket, Bányai Géza és Kolondzia Gábor. üttélünk már mind a ketten. Gábor majd elmondja, hogy milyen témákat fogunk megtárgyalni. Röviden azt lehet mondani, hogy arról a küzdelemről lesz szó, amit a város lakóiért és a magára városért tesznek meg civilek, elkötelezett emberek. Két vendégünk van. Ignézi Tibor, a lakóközösségi szervezetek szövetségnek elnöke, a lax a vezetője már itt van velünk, és Gerle János az Érlánc Budapesttől később majd be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. Egyébként ez a műsor végig arról szólt, mióta, hát létezik 2003 óta, hogy ezt a küzdelmet jeleníti meg a, a hallgatók felé, és ilyen ételemben a társadalom felé, tehát a civil emberek felé, a rádió megfelelően azt a küzdelmet, ami a városért, és alapvetően a város lakójére folyik. És ennek különböző aspektusairól volt szó, azt mondani, szinte mind végig, és most így a választások közelettével önkömállati választások, parlamenti választások úgy gondoljuk, hogy a a város lakói, a civilek, a polgárok megérdemlik, hogy a legfontosabb kérdésekbe tájékozatást kapjanak, hogy a képbe kerüljenek, hogy valójában ez az egész év miről is szól, miről kell döntenünk, és mi az, amit korrigálni kell, mi az, amit javítanunk kell, változtatnunk kell, elég sok egyébként. Ennek két aspektusára fogunk most beszélni. Ugye az egyik, közvetlenül a lakókat érintő kérdések, tehát házak, társasházak, bérlők helyzete. A másik pedig ennek az építészeti, urbanisztikai aspektusa. A kettő végül is elég szorosan összefügg. Mind a két területen vannak olyan jócskán olyan kérdések, amelyekrel érdemes és kell is beszélni. Még engedj meg egy fél mondatot itt megemlítetted a választásokat, amik hát végül is itt vannak a, a közelben, végül is hány hónap? Más, két hónap, Három, két és fél, hát fél hónap. Hát károm, hát azért, nem, ugye, két hónap. Két igen. és fél hónap. És azért egy dolgot fontos elmondanunk, hogy a civil rádióban, és hát a nagyvárosi dilemmákban is, mi nagyon sokszor érintjük a politika kérdéseit, hisz ezek elkerülhetetlen kérdések, de Igyekszünk inkább egyfajta tisztállátást, vagy a, a dolgoknak a, a, a lényegi meglátását szolgálni, és nem pedig különböző párt vitákban részt venni. És ez hát akik velünk beszélgetnek, azt ezt mindig tiszteletbe tartották, és soha nem kellett attól, hogy mondjam, szenvednünk, hogy, hogy valamilyen pártvitába belekerültünk, és a politikának ebbe a, a versengő részébe nem kellett ö, ö, ö, részt vennünk. És hát a hallgatóinknak is azért fölövebb figyelmet, mert ez kicsit olyan táncra való, Fölhívásként hangozhatott el ez a választás szó, hogy ha megtisztelnek bennünket a kérdésékkel, akkor ö, próbáljanak ö, egy adott problémát, ilyen, ö, egy bizonyos távolságtartással figyelni, és ne ö, a személyeskedés és a, a politikai ö, párt, ö, hogy mondjam, ö, állás szerint ítéljék meg a dolgokat, és főleg pedig ne akarjanak politikai propagandát a rádion keresztül kifejteni. Ez most egy kicsit ilyen figyelmeztető dolognak is szólt, de a civil rádió szellemével ez nagyon is összefügg. Mi szeretnénk a politikának ezt a csúnya, vagy pedig versengő, vagy, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt az oldalát, ezt az ipari oldalát hm. kihagyni. Úgyhogy térjünk a témánkára. Igen, a igen. Talán akkor megkérném a vendégünket, hogy mutatkozzon, és mutassam be magát a szervezetet, hogy mi ez a LAX, és mikor jött létre, milyen célok mentén, és, és hát a harcukat, hogy mire irányod és mire jutott. Igen, köszöntöm a civil rádió hallgatóit, és nagyon örülök, hogy megyen lehetek a civil rádióba. A mi szövetségi csoportunk 1998-ban alakult meg, de azért jött létre, mert nagyon sok egyesület egy korábban 5-6 éve rendszerváltás után megalakult. Úgy gondolták, hogy nem árt, hogyha a pártpolitikától független civil csoportosulások egy a szövetségbe tömörülnek, Egyébként ez megfelelő volt, hogy kell, kellemes volt számomra hallani azt, hogy, hogy a pártfügetlenség hangsúlyozás került, Mi is teljesen pártpolitikától független szervezeti csoportosulás vagyunk, és hozzátartó az Egyesületek is teljesen függetlenek. Ugyanakkor azt sajnos látnunk kellett az elmúlt tizenmalány év alatt, hogy, hogy nagyon sokszor ö, a témától függően egy-egy csoport bennünket a másik oldalra sorol, azért, mert nem értünk egyet az adott esetben az ő indukaikkal vagy érveikkel. Ezt fontosnak tartjuk közölni, ez elég nehéz kérdés, tehát a független civil szervezetek megmaradása ö, a mai időszakban nagyon nehéz. Nem csak magunkról beszélek, más szervetekről is, nagyon nehéz megtartani a függetlenséget. Ugyanakkor az is tény kérdés, hogy nem lehet nem tenni valamit Budapestért, Tehát nem lehet nem tenni valamit a, a lakhatásért, a lakóközösségünkért, a körületünkért, az egészségi állapotunkért, és ami gyakorlatilag bennünket a fővárosban, de mutatnak bármelyik más vidéki települést is. A szövetség ugye azt jelenti, hogy más szervezetek a tagjai ennek a Így szövetségnek, a... kik ők? Hát sok ott van egy miált felsorolni. A Kékforrás Egyesület, ez Környezetvédelmi Egyesület, az EDKE, Társaság Egyesület metróval érintett, tehát az aki nézs metrójében egy témafelelős volt, akkor a Fauna Alapítvány, a Szent Isván-Oltámos Egyesület, az Ember Mozgáskolátozatok Egyesülete, és még jó pár nem tudok itt most fölsorolni sokkal vagyunk eléggé, uh -huh. és nagyon sok olyan laza kapcsolatunk is van, akik a egy csoportnak a véleményét tartják, de kifejezetten nem kérték, de együttműködünk ezekkel. Vannak ilyen polgárőszerületek is közöttünk, tehát sok szervet van. A fontos egyébként mindig az, hogy együttműködjünk a civil civiszerületek, próbálnak valamit tenni a saját uh, körülhetőkben. A házi közösségek is Én tagjai van. lehetnek? Én igen, van. igen. Mm. Tehát van, vannak pártoltagjaink is, azok kén csatlakozhatnak a mi pártoltagság körünkhöz, de az nem rendelkeztagságot jelent, mert ugye ez egy más kategória egy-egy társasázi közösséggel. Fontos egyébként az is, itt fölüljük a figyelmet, hogy egy-egy területen, vagy kerületben, vagy részben, Budapest valamelyik területén ö, alakuljanak még többen ilyen civil szervezetek, akár több lakóközösséget összefogva egyen egy kis egyesületbe alakuljanak meg. Nagyon fontos, akkor tudják a helyi városfeleztést, a városnak a alapot, állapotát valamilyen mértékben befolyásolni, és persze többet tehetnek ö, a saját különető állapotokért is. És ö, milyen célok kerét alakult meg a, a, a szerveződés? elertileg, tehát mi volt az a indíték, ami létrehozta, és ahhoz képest az volt a Mikért harcoltak? Igen, hát az igazság, hogy a, az alap a, szerint, szerint nagyon sok témakört meg van jelölve. A lakhatás, a házak a közösségének a közösség érdekvédelme, a környezeti állapotok, egészségállapotok, közbiztonság, tehát elég sok fő témakörünk van. Egyébként ez problémát is okoz, meg mert a beadést ilyenkor a, a fővárosi Bíróság nem tudja, hova tenni, és nem lehet több témakört beegyeztetni a bíróságon, ami abszurd, mert. Egyszer, kategorizálni. Így van, hát miért kell kategorizálni? egy helyi szervezetet adott esetben. Éppen jelenleg is folyik egy perünk ö, a Közöp Magyarország Gyeregyes Állami Hivatal szemben, mert nem fogadta az ügyféljogálást egy építés hatósági ügyben, ahol ügyfélként kívántunk megjelenni. Hmm. És akkor rá is térhetünk arra a dologra, és egyik fő profilunk azért az, és hogy szeretnénk volna, hogyha az építési ügyeket, az építési szabályozást valamán módon befolyásolhassák a helyi közösségek. Ez a mai világban nagyon fontos témakör és nagyon nehezen megy. Az építési ügyel foglalkozó polgármester hivatok nem akarják elfogadni a civil szereteket ügyfélnek. Ez egy tragédia, ami akkor sem fogadják el, hogyha erőttedik. Már született egy jogegységi döntés is 2004-ben gyakorlatilag mindennel a szeretet, amelynek környezetülménye egyik témaköre vagy a egyik tevékenységköre, az el kell, hogy fogadják ügyfélnek. Csak a hivatalok nem akarják ezt befogadni, ez fontos. Ez egy abszurd dolog, mert ez többször elhangzott ebbe a műsorban, a civil rádióban, hogy a önkormányzati törvény annak idején, 1990-ben úgy jött létre, hogy azzal a preambulummal kezdődik, hogy a helyi önkormányzás alanya a helyben lakó polgárok összessége, amely ugye ezt a jogát a kép képviselőjén keresztül delegálva jeleníti meg, vagy az, így, így módon él, meg után egy ö, kisebb közö községben, közösség, ugye bennem a nevén a községben, egy faluban, meg lehet tenni azt, hogy faludjelőst hívok össze, és mindenkit megkérdezek, hogy azokkal a kérdésekkel, amikkel egy ilyen szinten mindenki hozzá tud Egy városban ez nem beolosítható meg, ezért kellene, ugye, a választott képviselők, akik valóban azokat kéne képviseljék, akik őket ők, me megválasztották, de ugyanebben a műs ez is többször elhangzott, hogy a képviselőket igazán a kampány idején érdekli a választottnak a véleménye, sőt azon belül is leginkább, amikor bemegy a, a választófülkének a magányába, és egyébként előtte-utána nem nagyon tapasztalni ezt a fajta érdeklődést, és... Önellentmondásnak mondásnak tart, tartjuk mindig is azt, hogy egy városnak egyik legfontosabb szabályozása, szabályzata, előírása, az építési szabályzat, hogy ne legyen a helyi közösség ellenőrzése alatt. A szabad hozzászólni itt azért egy, egy nagyon do fontos dologat el kell mondani, hogy, hogy hiába van Európai Uniós szinten egy helyi önkormányzat európai kartája Magyarországon ez sajnos nem tud érvényesülni. Egyszerűen nem fogadják be, hiába fogadt el a parlament, elfogadták, gyakorlatilag legitimálták ezt a szabályozást, nem fogadják be, nem lehet alkalmazni. Rengeteg olyan törvényi előírás van, amikor azt mondják, hogy ki kell kérdeni egy szervezetnek helyi társamszervetnek a véleményét, a lakástörvényes előéret, a körülmény törvényes előérjet, de egyszerűen nem lehet kikényszeríteni a polgármesteri hivatal. Attól, hogy tartsa be a jogszabályokat. Gyakorlatilag véleményzetni kellett volna egy szabályozást vagy egy környezetüden megkapcsolatos ügyet. Véleményzetni kell a helyi szervezetekkel. Ezek törvényelőírások, és nem tartják be. Vagy például a lakhatás kérdésében a helyi bérlők, bérbeadó szervezetének a vélemények ki kell kérni egy lakbérrendeletnél. Nem kérik ki. Gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy Budapesten ma a kerületek által megadkodott lakbérrendeletek akkor semmisek, mert nem kérték ki a helyben működő szeretnek a véleményét. Nem az a baj, hogy, hogy nem fogadták el a javaslatokat, és a helyi szeretek javaslatát, hanem az a baj, hogy nem kérték ki. Tehát el sem jut odáig, hogy a véleményt oda tehesse egy helyi testületnek az asztalára. És hogy az adik ez a valóságban, mert ugyanis előírás az, hogy közé kell tenni ezeket a rendelt tervezeteket. 15 nappal, vagy nem tudom, úgy 15 nappal hamarabb, akkor ez hogy tesznek ennek eleget? Ha ez hogy ugye állapot, a valóságban? mert ugye hiába mondjuk, hogy és hogy elmagyarország az elektronikus rendszerek Magyarországa lehetnénk, hogy föl kellene tenni a honlapokra a rendőterületeket nincsenek föl, Előtte nem mondják be a civil szerveteket, hanem a polkáros hivatalokból általában egy tárdára egy összefüggött lapon, ki van függesztve a rendőrület. Ez a mai napig így folyik. Ez a mai napig így történik, Nagy és a, ugyanúgy a testületülésnek a meghívó, és általában így szokott történni hogy a hivataloknak a, nem tudom, ajtaján, vagy valami falitában ki van hogy akkor meg akkor testületi ülés lesz, és esetleg napjéni pontokkal együtt ott van, de az előteresztéshez nem lehet hozzájutni, előtte a bizottságokban, amikor megtárgyák az előterjesztésket, nem lehet bekerülni, nem tudja az ember, hogy, hogy milyen témakört, mikor tárgyalnak, ez a fő probléma. Tehát nem lehet a helyi képviselővel sem, előtte úgy, vagy képviselőkkel úgy tárgyalni, beszélni, hogy ezt az, az jogszabályt vagy rendeletet úgy alkossák meg, hogy van már a civil szüri mireménye is bele legyen. Ez probléma sajnos. Nem lehet őket, hogy mondjam, egyfajta személyes beszélgetésre sem meghívni? Hát nézze lehet, de hogyha túlságosan kiderül egy szervezetről, hogy valami módon véleményt akar nyilvánítani, abban a pillanatban nem lesz egy pozitív megítélés felé. Én azért nem ezt mondani, mert én Elsőként a Budapesten, Magyarországon először működött egy civil tanács. Két éven keresztül, 92 2001 között. Ennek az elnöke is voltam, és kilenc civil a képviselője ült be a civil tanácsba. De úgyhogy a civil szervezetek váltották meg ezt a kilenc tagot gyakorlatilag, és minden testületülésem még a biztonságban töltünk. És a rossz néven vették. Azt, hogyha a testületülések anyagát rögtön egy-két nappal a testületülések véleményeztük, Ugye nem volt több idő át, a két nappal hamarabb kaptuk meg a rendelőtervezeteket, vagy a javaslatokat, és akkor két nap alatt megadtuk a véleményt rá, és teljesen rossz tím, mert te kifejezetten ki volt a borulva tőle, hogy most ott van egy vélemény, és ezt el is mondhattam a testületülések alatt. Hát ez a fő gond, és szűnt a cívétanás kettőlektől. Miért? Miért szűnt meg? Hát azért szűnt meg, mert egyrészt ö, rögtön keresztbe tettek, nem akarták finanszírozni a költségeket. Azért van a költségek ezzel, uh -huh. tehát a másolások, mert minden szervet azért bele szeretne szólni, neki lemásolni, ö, működési helye. Ez egy csomó ilyen probléma volt, és ugye azért a sok-sok szervet nem bírta finanszírozni, és ha azt mondják, hogy nem finanszírozza az önkormányzat a közös pénzből ezt a uh -huh. évi 1-2 millió forintot, akkor... akkor ö, Előbb-utóbb sajnos ki kell szállnunk ebben a dologból, és hát nem fogadták be a véleményeket általában. Ez volt a roka gyakorlatilag. tudunk együtt együttműködni a politikusokkal. És ezen kívül, ami szintén nagyon komoly kérdés, de kom konkrét, milyen konkrét ügyek merültek föl, amikről érdemes tenni beszélni? Amikről érdemes tenni beszélni? Hát legfontosabb talán az, Összességében talán mondanám, hogy az elmúlt 20 év alatt a főváros közlekedése ö, csak annyiban változott, hogy zsúfoltabb és rosszabb lett. Tehát a 80-as évek közepén már lehetett látni, hogy itt éveken belül rengeteg autó, tehát többször lesz az autópark, mint a korábbiak. Lehetett látni, hogy meg fog indulni egy város forrongása, kereskedelem változása a város fejlődése kapcsán, tehát nagyon nagy lesz a, a mozgás a városban. Ennek ellenére a városfejlesztés nem történt meg, a belváros város magot telepítették üvegpalotákkal, nem kell messzire menni, látjuk a Kádintérről a Nemzeti Múdában mm. eltakaró üvegcsodát. Még tér. Akkor ott is, akkor a, a Rákóczi úton üvegpaloták vannak feleslegesen, és ennek általában filmel használtak. Igen. Igen, és más az, hogy minden östelket beépítenek. Tehát ahelyett, hogy latítanák Budapestnek a belső városban részet egy lebontott épület helyén, mm. mondjuk egy parkot, liget kellene építeni. Na most, uh, eh, na ilyenkor van szerintem és most nem azt mondom, hogy joggal, vagy nem joggal, de ö, talán az adott körülmények között ö, el tudom képzelni mondjuk az önkormányzatoknak a reagálását, amikor jönnek a civilek ilyen gondolatokkal, hogy nem kéne ennyire beépíteni, vagy nem kéne eladni azt a telket, miközben a polgármester azon törje a fejét, hogy a költségvetést hogyan tudja jobban egyensúlyba tartani, vagy netán valamire pénzszerezni, és ezt a telkek eladásából vagy a meglévő vagyonnak hát az eladásából próbálják fedezni, ilyenkor el tudom képzelni, hogy a, a civil szó az a nem kívánatos kategóriába kerül két pillanat Most az utolsó egy-másfél év híreit látjuk, azért azt is látni kell, hogy azért nem ennyire és orientált egyedül önkormányz, hanem inkább azt tudom, hogy azért vannak más háttérben lévő okok is. Tapasztalhatjuk fölők Erzsbetvárosban, ugye ezt láttuk. Most hozzá kell tenni, én Erzsbetvárosban meg született, vagyok, tehát azt merem mondani, hogy, hogy is potlattam, ott születtem egész életemben, hogy azért mi ezeket nagy előre láttuk annyiban, hogy éreztük, hogy, hogy van nem stimmel a dologba, és próbáltunk előre jelezni a polgármesterek már 90-es évek közepétől, hát sajnos nem lettünk tőle ö, szebbek, vagy jobbak az önkárt oldaláról, nézve sajnos ez fölmerül. Tehát annyira átívat, át, vagy átivódott már itt a, itt a rendszerben egy sajátos. Ö, azt mondtam, hogy korrupció, korrupciós vonalba, korrupció gyanú átszövi át teljesen a rendszert, hogy ezt teljesen újra kellene gondolni, hogy hogyan és ki, milyen módon kerülhetnek be emberek, és milyen kontroll legyen. Nincs társadalmi kontroll ma Budapesten vagy a, a településeken. Egyszerűen lehetetlen egy társadalmi kontrollt végrehajtani. egyébként annak hogy a civil társadalmi társadalmi egyik fő feladat lesz, hogy hogy a társadalmi kontrollt próbálunk kifejteni a testületi működéssel, hivatali működéssel szemben. Ez teljesen negatív megítélés a helyzet a részéről, a politikusok részéről. Egy, egy, egy kicsit kéne arról beszélni, mert engem nagyon elgondolkoztatott két dolog, úgyhogy próbálom magamban elgondolni, hogy mi a taktika, az elhárítási taktika az önkormányzatok részéről, és ebből két elemet már úgymond felfedeztem. Az egyik az, hogy nagyon rövidre szabjuk a hozzászólásnak a az idejét, tehát magyarul nem adunk lehetőséget arra, hogy beleszóljon valaki, mert mondjuk két nappal előtte kaphatja meg azt az előterjesztésben. Hozzá kell tennem, hogy a minisztériumok egymásra szemben is ezt csinálják például egy törvény előkészítése során, tehát ez egy sokkal mélyebb betegség. Ez egy, ez egy szokása a magyar közigazgatásnak, egy nagyon-nagyon rossz és hibás szokása. A másik pedig, hogy hogy mintha azt mondanák, hogy ha akartok valamit, akkor álljátok annak a költségeit, mintha a demokráciának a... a a minimális költségeit, mert ugye itt fénymásolásról volt szó, meg hasonló összegekről, ami azért ö, egy magán vagy néhány embernek a zsebéhez mérten azok a tízezer forintok nyilván nagyon sokat tesznek ki, és el lehet venni a kedvét ilyen apró kis összeggel ö, a, a polgárnak attól, hogy nagyon érdeklődjön, miközben ez a költségvetésnek mondjuk az egy milliamod része, vagy akár csak. Kisebb fejezhető, nem igen. Nem rántam nagyon többet szólni, de azért ez azért érdekes, mert mi, nem tudom, mennyire publikus mennyire ismert vagyunk híretekben dologban, mi benne voltunk a néles az engedezési folyamatában. Uh, gyakorlatilag nekünk két millió forintba került ez, a kész, ez az ez mm -hmm. egész pereskedés, annak ellenére, hogy a civil illeték mentesek bizony, ránk testáltak elég hatalmas költséget a közlekedési engedés folyamatában, de nem illeték formában, hanem eljárási, fellevetség díjak formájában ránk testálták. Gyakorlatilag ezt ki kellett fizetnünk, Adóimata a levet leemelte a számánkról, nagyon komoly pénzek voltak. Ezek azt hiszem, hogy ez egy tragédia, hogy ezt meg lehet tenni, hogy az igazkodásnak a, a olyan díszabásai vannak, vagy díszabásai alakították ki, amiben komoly összegeket lehet a civil Elben elbemé, illetve ezzel meggátolják a De felállás, ez azt is jelenti, hogy egy magánembernek az esélye még, kövesebb, még ha kevesebb, ha csak nem kevesebb És említette uh, a metropert, hogy ez uh, mit jelent? mire irányul? A metropert engedése folyamatában egyrészt a különböző engedélyt kifogásoltuk. Mi azt gondoltuk, hogy, hogy az azazfajta engedélyt kiadtak arra a tervezésre, az nem volt megfelelő. egyként igazódott is a, a dolog, amit mi Mi azt mondtuk, hogy az a sinkoron a szint, amit annak ide 13 méter szinten állapotítottak meg, ez kevés. És azt kell látni, a végén most már 21-22 méter a a szint. Hát azért, tudták, akik megkostatták is, a hogy... Nem, bocsánat, ez a mélység az a sinkoronnak a szintje a számít. az a hogy a lenne. Igen, az a pályának a magasság. A pályának hát. a, a, hmm. a ha balakban 13,5 méter, vagy 13 méter, akkor az alagút az 6 méter keretben, 6 méter, akkor a házak alapjaitól 4-5 méterre már ott van az alagút. Mm -hmm. Azért ezt nekem nekik senki nem mondja, hogy a, rezgés minden a, a rezgéstől kezdve mm. mindenne alattig be. Arról nem beszél, hogy ezek a régi házak, amik 150 es épültek van a Budapest belső városnak területén ezek nem bírják ki alapnyérkülések. Ezek tényleg sávos alapján készültek. Talán, ha jön egy építész szakmabeli ember, aki, aki szakemberként ezek az adatok az nem bírják meg azt a megterhelést, ami alul egy, egy ilyen alakútfúrással fog történni, bármennyire is jók ezek a pajzsos alakútfúró módszerek. Egyszerűen a föld nem bírja el. Lada homokrétek vannak, lőszös föld Igen. a talaj, megsületnek az épületek majd. Mi ezt is szerettük volna, hogyha erre garanciát vállal a főváros, mint beruházó, hogy minden kárt megtérít és tárgyal a házakkal. Mm -hmm. Azt is tudjuk, még egy fél szóban hagyja, mint sem el, hogy a magántulajdon sérelme is fölmerül. Mert anélkül mennek be egy ház alá, egy parcsas hogy ehhez a háza engedélyt kértek volna, vagy megállapodtak volna. Egy -két ennek az ügynek a, a végezet mi Ez kötelességük attól... lenne egyébként? Hát persze, én azt gondolom, gondolom mert van egy ingatlan, és akkor hónap után valaki aláfúr. Én is kérhetnék egy engedét, akkor a parlament alá, szeretnék megépíteni egy pincét, egy gomba meg Megadják az engedét nekem? Nem adják meg az engedélyt. Ugye a tudósnak a húdárosnak mindenképpen kell egy építéshez. Akkor is, hogyha a felszín nem vagy a alatt építkedik. A hivatalás az volt, hogy a bányászati jog alapján, ugye, hogy minden ásványi kincs magyar az állami, ezért ők építettek oda egy közlekedési rendszert egy alagutat beépített ide. De ez nem bánya. Ez nem bánya, ez egy közlekedési... Egyébként... Egy, mondjuk egy érdekes kérdés, persze Budapestet ez nem érinti, de vannak azért helyek, ahol a bányák egész falakat veszélyeztetnek. Ez így van és olyan ezt a kérdést van. szintén sose feltették föl, hogy megengedhető-e, hogy mondjuk egy egész falu alatt legyen egy bányarendszer. Van, van ilyen, sajnos, és ebből komoly gondok lesznek előbb-utóbb. Elképzelhető, hogy egy-egy el fog süllyedni a bánya miatt, esetben. És még egy dolgot említenék a dolgban, hogy a vasúttörvény, ami alapján Engedézni lehetne egyáltalán ezt a fajta lakóhátakalati felszín alatti vonas közlekedési létesítményt, ez csak 2005-ben hozta meg a parlament ezt a jogszabályt, ennek a módosítását. Magyarul 2004-ben úgy adták ki rá az engedélyt, a mélyes engedélyt, közlekedési engedélyt, hogy a törvény csak egy évvel később követte magát az engedélyt. Én azt gondolom, hogy ezek a nonszensz állapotok, hogy, hogy egy törvényt igazítok, egy beruházáshoz utólagosan, hogy legalizálja. De kell lenni. Mert ez azt jelenti, majd kicsit, most nekem ez furcsán hangzik, mert ez olyan, mintha azt jelentené, hogy gyakorlatilag nem is lehetett volna metrót építeni, mert ez nem volt van. olyan törvény, ami ezt lehetővé tenni. Ezt hát már a metró már hamarosan épült. Igen, csak hogy azt kell látni, hogy a budapesti városépítési szabályzat, a PVK-t, majdnem pedig nem az olyan építési vagy amelyik a lakóhádak alatt megengedni a földalatti borosfürdegetési létesítmények a, a megépítését nincs ilyen övedet. Ha megnézi bárki a BVK, az nincs ilyen növedet. Na most, ha a, a társas házak vagy a lenne vétolguk, akkor bármely társaság megakadályozhatná egy vagy a építését ezek Ö, szerint. Igen. Csak Ezért mi... nem akartak ebbe Igen, de belemenni. hát azért, hogy van egy lehetősége a fővárosnak, mert azért ki lehet sajátítani területeket, és ki lehetne sajátítani a földalatti területnek, mondjuk a 20 méter alatti rétegeit. A főváros megtehetni. Csak ekkor ellentételezni kellene, vagy meg kellene ápolni a házakkal. Azért mondom ezt egyébként, mert van egy olyan háztömány, aki utal, aki a idején két éve nyert egy pert, ebben az ügyben, és az ügyfejogását megadta a Fővárosi Bíróság, persze senki nem figyel rá mai napig sem, de ezt látni kell, hogy ők például akartak egy geotermikus rendszert akartak kialakítani a adott telkükön, és ebben nekik most hátrány, hogy nem tehetik meg, mert a metrónak nagy egy védelmi zónája, azon 5 méteres sávon belül nem lehet építeni semmit. Ez egy sajátos dolog, hogy a bvk ben a metrónak a nyomon alá védősávban óvjuk, de a lakóházakat nem óvjuk a mélyépítést. Hát oda-vissza nem úgy működik. Tehát majd a sajátos a hozzáállás mondjuk. Nos hát, és akkor most hogyan ez a PER? Ez a PER? Hát, hát elvesztettük Magyarországon, úgyhogy ő, Strasbourgba. most mm -hmm. már ő, harmadik éve lesz, sajnos az évben, de gondolom, hogy ott is lassan örülnek. A mi a, a poénja ma már ennek, hiszen metről lassan elkészül? Hát nézd, de egyrészt azt ki kell mondani mindenképpen, hogy, hogy az a fajta engedési folyamat, amit lezajlott, a szabálytalan volt. Tehát ki kell hmm. mondani, Én azt gondolom. Ki kell mondani azt, hogy hátalmasan mentnek különbözötti azért, mert közösségi véleményeket próbál előtérve helyezni. Tehát itt már nem is annyira a, az effektíve most a metró a tét, hát az, mert ez, ez persze, egy, ez ez egy kérdés, hanem mi a, a jövőben ne fordulasson a jövőben fordulasson elő, illetve hát azt meg, hogy olyan nyomvonalat hoznak létre, aminek se füle, se mert azért földről a keleti, nem hiszem, olyan nagy tömeg fog áramlani, akármikor is. Tehát a nyomvonalban is problémák vannak, és persze most ugye kiderül, hogy a költségvetésben is hatalmas össze kell a metrónál. Igen, de hát, megtalál, e, felettem, Ez az a kérdés, amit a, ebben a műsorban már kezdettől fogva rendszeresen érintettünk, és erőteljesen bíráltuk is magát a beruhálásnak a tervét is, még akkor, amikor még nem kezdődött meg. Tehát gyakorlatilag a szakmai civil meg általában a szakmaképviselői is erőteljesen feléptek a metró ellen, de ez lehetetlenség volt. Ellen, érdemben ö, valamit is tenni. Azért úgy, hogy ö, A metronak ilyen megoldással és ezzel a nyomvonal Igen. szemben. Tehát nem a metró ellen vagyunk, tehát a metró nagyon fontos egy városban, főleg egy nagyvárosban. És nagyon fontos lenne persze az is, hogy, hogy olyan ö, közlekedési rendszerek alakuljanak ki, amit szívesen igénybe vesznek az emberek. Tehát ne az autóban kelljen közlekedni a városban, hanem lehetőleg minden több tömegközlekedési, egység, minőségi eszköz álljon rendelkezésre. Igen, mi is elmondtuk, és most akkor megint csak elmondom, hogy mi a metró, mi olyan értelemben szerettük volna a város számára, mint egy külön pályán haladó, nagykapacitású és gyors tömegközlekedési eszköz. És Budapest tökéletes lehetőséget adott volna arra, hogy miután ö, keresztül hasul kigyóznak itt a, a városok vonalak, hogy ezek felhasználásával, vagy ezek területének a felhasználásával töredék összegből megoldható lett volna az egész városra kiterjedő metropoliter élvé, tehát nagyvárosi vasút, amelyik ahol erre hely van, és lehetőség a felszínen megy, ahol nem, ott pedig hát akár felszín fölött is mehet a iparizvónában, mint például Berlinben, Magas vasút vagy a kéreg alatt, vagy ahol végét nem lehet másképpen menni, ott megy, de csak a, a mélybe. Tehát egy ilyen vegyes ö, szerkezet az adottságokra felépítve, töredékösszegből a város lakóinknak nagyobb részére és még a aggomerációinak jelentős részére is megoldotta volna a problémát, szemben ezzel az egyszer óriás beruházással. Na, szóval nekeni, fél szó, azt fél szót, csak most már tényleg, az hogy ehet a metróhelyett a legelején mi azt javasoltuk, hogy hozzanak létre egy félkörben lé, félkör alakú félik felszén, alakú fél a alakítani a Budaöstől Békás-megyerig, amely a Pesti oldal teljesen körbekerültette volna a külső városmagot. Gyakorlatilag ha ezzel kezdik, ezzel sokat lennítettek volna a városi közlekedésen, és ehhez lehetett volna később csatlakozni a külső városközpont fejletéseknek, illetve a metrónak a különböző vonal. Hát, van. Ez az a nyomvonal, amely, a, amelyiknek a legalább kétharmadában, de lehet, hogy alulbecsülöm a dolgot, kiépített vasúti, vagy villamos, vagy, vagy gyorsvasúti pálya létezik, Így van. van, és nem is nagy forgalmú, tehát nem arról van szó, hogy most húva óriási a forgalom, mert volna nem fér már semmi. Ott van a körvasút, ugye, ott van a határúti villamos, és ott van a, ö, a ö, Duna híd, amely szintén vasúti híd, ki van már építve, tehát az a létező híd és meg a Budán, a Rózsavölgyi villamospálya, létező pálya, tehát ez csak ki kellett volna egészíteni, össze kell volna kötögetni, töredék összegből megvalószatott volt volna, és a város a baj, szempontjából a baj, is, töredék lényegesen, az összeg, lényegesen jobb lett volna a városfejlesztési szempontjából, és a körvasútsori sori gyűrű. Így van, így van. De akkor hol vannak a köbméterek? Hát akkor nem, be kell annyi betonozni. Így, ahogy mondod, pontosan. Nekem hát még árak volnék nagyon kíváncsi, hogy ö, ö, nyilván vannak olyan ügyek, amik ö, nagyon konkrétak, mondjuk egy-egy építési ügy, vagy ö, valami hasonló, de ilyen, ö, ö, hogy mondjam, egy egész rendszert érintő kérdésben, mint például, hogy a metro azért az már egy, egy az egész közlekedési rendszert jobban érinti, Mekkora lehetősége van annak mondjuk, hogy a szövetség képviseljen egyfajta civil hangot, akár úgy, hogy kontrollként, vagy pedig adott esetben beavatkozó ilyen ügyfelként. Lészeljenek olyasmire gondolok, például, hogy ellenőrizhetné vagy kérhetne jogot arra, hogy ellenőrizze például mondjuk a metrónak a költségeit, vagy a, mit tudom én, a Margit Híd építésnek a költségeit. Hát elméletek között, meg a kapjon minden információt, ha ilyet kér, de ugye azt tudjuk jól, hogy. Az de ez, esetben... ez, ez, ez azért a, a, a civil részül is egy elég nagy, hát valami fajta szakértői kapacitást igényelt. Tehát ez nem igénye, a... Ez is így van, csak. Azért kellett azok. kell tenni, hogy, hogy, hogy mi se tudtuk volna kellő módon fölépni a metrovigyében, hogyha ha nincsenek olyan építőiparban otthon lévő komoly emberek, akik már nyugdíj után az esetben, sőt volt egy nyugdíj előtt, és csak nép nélkül adta a javaslatokat, mert sokan nem merték vállalni nevüket sem, mert azért látni kell, hogy itt azért érte jó az embereket, hogyha egy szakma belé fölvállalta az esetben az ellenvéleményét. De mi szakemberek együtt dolgoztunk, tehát mi azért le javaslatokat, azért tudtunk letenni javaslatokat és megoldásokat, mert voltak szakmai segítőink. Ez fontos egyébként. És önkéntesek és pénz nélkül, tehát nem, oda kell tenni, tehát mi nem fizetünk senki, semmilyen szakértőnek, mi pénz dolgozunk. És akkor, amikor a szó volt, hogy ilyen nagyon rövid idő alatt kellett véleményt adni napok alatt, akkor ez szintén volt szakértői háttér, hogy Perce, megalapozott vélemények. És volt arra is példa, hogy főváros által előterjesztett jogszabályt véleményzett a az sok Azt volt, vagy a, pedig inkább kerületek. Inkább kerületekben jelent. Volt meg a fővárosban neheze, sokkal nehezebb, mert, mert ott még nehezebb hozzáférni az előterjesztésekkel gyakorlatilag, és ott, ott nagyon erős a pártpolitika, a a pártpolitika, szinte nem találni, 20 nem is tudom, hogy volt egyáltalán független képviselője a fővárosnak. Szerintem nem volt a közgyűlésben egy olyan se, aki függetlenné vált volna. Ha csak most nem, mert ugye most vannak mindenfajta pár és akkor aki eddig pár tag volt, egy pártképviselő, képviselő, akkor most kitálta, hogy éppen most egy civil szervezi ettől kezdve. Hát ilyenekről hallunk, de ezek nem igazi független szervezetek, vagy független emberek, független képviselők. A, a, amikor említette, hogy, hogy a fénymásolás és hasonló ilyen tulajdonképpen piti költségekkel e, hát sikerült végül is e, meakadályozni ezt a részvételt az Erzsébetvárosban, nincs erre valamilyen jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, vagy valami jog, amit a, a, a civil é, ember ér, érvényesíthetne, hogy bizony ő ingyen kapja meg azokat a legalább, amit, amit kér, azt ingyen kapja meg, amit az önkormányzatnál részben van. Mert az egy dolog, hogyha ha mi szakértőket kérünk föl, hogy azt vajon kell, kellene fizetniük, vagy sem, bár szerintem, ha a demokrácia ö, részeként a civil ellenőrzést is komolyan veszük, akkor nyilván ebbe bele kéne férni az is, hogy ebbe ennek is a költségeit ö, a társadalom vállalja, bár ezt ez, ez gyanítom, hogy ez Magyarországon. Szóval Erre van, nincsen semmilyen szabály. A jó, hogy ilyen a jogszabály, ha nem tartja be a helyi települési önkormányzat, akkor nem érünk bele semmit. Említettem a lakástörvényt, amelyeket kérdeztem. De kell van ilyen jogszabály, vagy pedig teljesen jogosan kidobják azt, hogy rendben van, kértetek 1000 lapizérfénymásolást 15 forintjával. Az Sőt, most ennyi. Bárassan, ha kérünk másolatot, sokszor 100 forinttel. 100 forint és van éppen az egyik ügyben éppen a volt, voltunk benne. A hivatalban egy építés-hatósági ügyben megmondtuk, hogy melyik oldalak kellene ki a dokumentum, anyagból és 100 forint lesz oldalanként, amit ki kell majd fizetni. De jogos ezek? A... No. Hát ö, annyiban jogos, hogy.. hogy nem kapom meg az anyagot, és ők ne, ne, Nem úgy értem, hanem hogy, tehát, hogy, hogy önmagában ez a tény. a biztos hát nem jó, és az egész rendszer alapját megkérdővelzi, hogy tőlem, aki ö, szervezet, aki illetékmentes, kérjenek pénzt egy-egy másolati anyagért, de ők hoztak egy jogszabályt, ami az igazgatási szolgáltatási díjakról rendelkezik, az illetékmentes hmm. egy része egyébként. Tehát most nem illetékként kérik el a pénzt, hanem a szolgáltatás díjnak nevezik el, és akkor ki kell fitetnünk sajnos. Közben Gelle János megérkezett Hélőlánz budapest és itt most már szépen be is ültél ide közénk, és egyelőre figyelsz, de most már a, amikor szeretnéd a szót, hozzád is kerülhet, úgyhogy. Köszönöm, hogy örögetjálok. Szóval. E, már szó volt arról, talán a megkönnyítésere megkönnyítésére mondom, hogy nagyon uh, nehéz érdemben hozzá uh, szólni, véleményezni önkormányzati előterjesztéseket, mert dúdósák ezeket uh, ilyen folyosó sarkokba, interneten csak hébe jelennek ezek meg, és hogy nem veszik szívesen ezeket a civil véleményeket uh, a, tapasztalat szerint az önkömállatokba megütközővel fogadják, ugye, hogyha egy, egy civil szerveződés vélemény nyilvánít, tehát itt valami alapvető szerepzavart érzékelünk, és ez erősen kihat hogy a város rendezésével kapcsolatos előírásokra is, amire szintén volt konkrét példa, hogy gyakorlatban nem hagyták, hogy a, a lakók, a, a helyi közösség képviselői beleszóljanak abba a, a, a szabálytervezetbe, amelyik arra vonatkozott, hogy, hogy alakítható az ő környezetük. Tehát itt valami ilyen anomáliák vannak, ami, ha jobban gondolunk, megkérdezik az önkormányatisának a fogalmát is. Ez az én kiszólásom volt, de mostanányi kézik kimondható. Igazándiból arról lehetne beszélni még, hogy ha az elmúlt húsz évről is be, ö, gondolkozunk, nem csak elmúlt négy évről, most már lehet egy, ö, egy ö, eredményt vonni, hogy, hogy hogy vált ez be ennyi idő alatt. És össze lehet hasonlítani az az előtti időszaknak a m, hát világával. Ö, lehet -e ezt az összehasonlítást megtenni, hogy, hogy mennyire vált be, mennyire valósultak meg azok a cégadók, amiket annak idején, húsz évvel ezelőtt magunk számára a nem, kitűztünk, és úgy neveztünk az hogy önkormányzatiság. Mennyire lehet ezt erről érdemben beszélni? Én röviden csak azt tudom mondani, hogy nem valósulták meg. Tehát mi nagyon sokat csalódtunk ebbe a rendszerben, és nem akarom erre abban el nem nem valósulták meg. Amit 90-ben mi elképzeltünk az önkormányzásról, az önkormányzati rendszerről, az gyakorlatilag nem valósult meg. Akkor komoly deficittel rendelkezünk. Gelyle János. Hát most úgy fel a kérdés, hogy amit mi gondoltunk, ki gondolta, mire gondolsz, mert hogy akik az önkormányzati törvényt hozták, az egy meghatazott helyzetben nem tudjuk ügyet hogy mire vágytunk, nem? Egy hát ilyen ugye... szabad dolog, ahol mindent az embernek az érdekében intéznek, és, és demokrácia van minden Mind, tekintetben. Mindannyian átértük azt a, felkétértük már azt a kort, ez már a lélekorunkból következik. És én emlékszem arra, hát mondhatjuk ki azt az eufóriára, ami akkor minket állítom, tömegesen érintve voltunk ebbe az érzésbe, hogy azt gondoltuk, hogy most milyen jó lesz több szempontból is, nem csak a szülkevételme politikának a terén, hanem a szakmai dolgokban is, mi urbanisták vagyunk, tehát mi ezt értük meg akkor. S azt gondolom, hogy az, hogy az önkormányzati törvény létrejött és egyáltalán megalkultak Magyarországon az önkormányzatok 20 évvel ezelőtt, az egy óriási előrelépés volt a korábbi rendszerhez és annak a lehetőségeihez képest. Tehát az, hogy a településeknek van egy megadott, egy olyan lehetőség, hogy ne egy központi irányításnak a... Céljai végrehajtás, célja, hagyják végre, hanem saját maguk kerüljenek döntési helyzetbe, és ehhez hát akkor úgy indult, hogy megvannak az anyagi lehetőségeik. Ez egy, hát egy nagyon döntő lépés volt a, abban, ami változás bekövetkezett. most hát ennek a, ez a folyamat, ez nem fejlődött tovább, hanem az eredeti, azt gondolom, hogy kormányzati elképzelésekhez képest is egyre jobban itt elsősorban arról van szó, hogy az anyagi lehetőségeik szűkültek, másrészt pedig az, hogy az önkormányzatok nem a települések igazi érdekeit képviselő szervezeteknek a kezében vannak, hanem ezek is politikai szervezetek, ami hát tulajdonképpen egyfajta képe annak, ami korábban létezett. Csak itt most nem egy pártot képviselnek a szervezetek, a önkormányzatoknak a képviselőtestületei, hanem hát mondjuk a választásoktól függően egy-két-három párt szervezetet, és hát viszonylag kevés azoknak a településeknek a száma, vagy hát nyilván erről nincsen egy ö, pontos ismeretem, ahol a képviselőtestületek valóban függetlenek tudnak lenni a ö, felső irányítástól, hát gondolom különösen ilyen választások idején derül ez ki, vagy kerül a, az emberek szeme elé az, hogy milyen mértékig átvanítatva itt, az önkormányzatoknak a Politikája egyáltalán a, a lehetőségének a köre azzal, hogy hát egy függésben van egy központi szervezettől. Budapesten pedig hát kialakult ennek egy egészen sajátos formája az önkormányzatiságnak, ami betülő untalan szó esik, hogy a város szétesett a kerületeknek az önkormányzataira, és valójában a főváros. Nagyon sok esetben tehetetlen ezekkel a kerületi önkormányzatokkal szemben, valamint a kerületek tehetetlenek a fővárossal szemben, tehát igazából nincs egyfajta konszenzus, és ebbe belekerül még az agglomeráció kérdése, amelyeket, mai amely kérdéseket szintén nem tud ez a felállás kezelni. Most a, itt is a civil rádióban is azt hiszem, elég gyakran elhangzott ez a közmunkatanásnak a emlegetése és hát időnként teljesen meglepő módon repülnek fel hírek, hogy ki és miért próbál meg újra és újra egy ilyenfajta szervezetet létrehozni. Néha ilyen elég megdöbbentő kezdeményezésként jelni kezd meg. De hát úgy tűnik, hogy bármennyire is hangoztatnak egy ilyen szervezetnek a megalakulására vonatkozó igényeket, ennek egyáltalán nincsenek meg a feltétele, hiszen ennek egy olyan fajta egyértelmű szakmai irányítás alatti szervezetnek kellene lennie, amely felülírja a jelenlegi képviselő testületi döntéseket, vagy képes arra. Tehát olyan hosszú távú elhatározásokat, szakmai elhatározásokat tudna hozni, amelyeket a pillanatnyi politikai gazdaság érdekek hát döntően nem képesek befolyásolni, vagy a maguk körébe vonni. Nyilván a metró például egy nagyon jó példa erre, hogy hát akkor egy ilyesmi nem fordulhatna elő, hanem az előbb elhangzott racionális érdek volnának képesek megvalósulni. És meg ehhez jön egy, amiről nem esett eddig szó, hogy most végül is, ha a kutya csovalja a farkát, vagy a farok csovalja a kutyát, az üzletügyekre szeretnék rátérni, hogy régen is voltak a közmunkatanács idejében virilisták, akik a legnagyobb adófizetőket jelentették, és ők erre büszkék voltak. Ezek a korabeli nagyvállalkozók voltak, ilyen réher meg a GANSZ, meg szóval ilyen nagy, nagy vállalkozók, akik büszkék voltak arra, hogy a legtöbbet ők adták a városnak, és ennek fejében valóban kikérték a véleményüket, beleszólásuk volt, de ez teljesen nyíltan történt, szabályozott módon. Most is vannak viridisták, csak nem tudjuk, hogy kik azok, és nem tudjuk, hogy milyen csatornákon szólnak bele, és még éppen a városba, csak az eredményét látjuk. Igen, nagyon sokszor az ügyészségi feljelentésekből értesülünk a nevükről, úgyhogy Igen. ez ugye nem annyira Igen, szerencsés. És talán most Igen. Nem adományoznak a városnak, hogy nem segítik a város fejlődést, hanem inkább kivesznek a város zsebéből. És, és sokszor úgy érezzük, hogy mintha túlszává válna az önkormányzat. Egyszer egyébként is nehezebb ügynek érzem, mint a, a simopolitikai. Hm tehát ahol a, a pénzzel, a tőkével szemben ö, kell ellenállni a magánembernek, az sokszor durvánban ö, ö, zajlik le, mint, mint, ö, mintha ez egy ilyen, ö, a választott képviselőkkel kéne vitatkoznia egy, egy picit ilyen, ö, hogy mondjam, néha egy kicsit talán elméletibbnek tűnő megközelítésen, hogy ki mit tart jónak, vagy mi, mi a véleménye, melyik ö, ö, megoldást pártolja jobban, és nem a, egy normális politikai döntésben nem feltétlenül kell keresni azt, hogy ott valamilyen nagyon közvetlen, direkt anyagi szándék van, hanem lehet egy elképzelés, amiben az egyik ember hisz, a másik pedig ezzel nem tud egyet érteni, és ezen lehet hitutkozni. de amikor egy önkormányzatban megjelenik egy, egy pénz érdek, tőke érdek, és az nagyon határozottan előn, akkor akkor ott módszerek is párosulnak nagyon sokszor ehhez, De legalábbis ez a, a benyomásom, és ország nagyon sok embernek hasonló benyomása, hisz még a, még a hatóságoknak is egy kicsit lett a benyomás az utóbbi néhány évben. Igen, hát ezt tapasztaltuk ezt az ingatlan mafia ma is virágzik igazából, és a legfontosabb kör, mert gyakorlatilag most ugye pont a válság kapcsán, vagy az szegényelés kapcsán egyre több ember fog bekerülni ennek a maffiának a, maffián, a karmaival, és ezeket nem lehet utolérni gyakorlatilag. Szinte már azt mondom, hogy a mindenkori hatalom mellett vannak kiépített csápják, és bizony ö, elérnek, és nem lehet tetten érni az esetben, csak a legvégélem, amikor már bajok vannak. Sajnos ezek működnek. Na, ahhoz a kérdéshez, az, hogy mit képzeltünk az önkongerzatisághoz, még szeretnék visszatérni, mert ö, ö, azt gondolja a kérdés, ben talán leginkább arra, a, arra kerestél választ, hogy a civil szervezetek így képzelték e a civil szervezetek tulajdonképpen nem voltak, tehát az a nem képzeltek valószínűleg semmit sem, mert a civil szervezetek ez alatt a 20 év alatt jöttek létre, részben éppen azért jöttek létre, mert az önkormányzati struktúra az nagyon sok kérdést hagyott olyan módon nyitva, vagy olyan kérdéseket tett fel, amelyekre nem volt másfajta válasz, mint az emberek önszerveződése. Tehát akkor, amikor az önkormányzati rendszert megteremtették, akkor nem volt mire építeni ilyen értelemben. Tehát az önkormányzatiság azt jelenteni a valódi értelmében, hogy, hogy létezik egy olyan önszerveződő, és valóban egy települést képviselő szervezet, egy olyan fajta erő, amely, amely képes arra, hogy ezeket a kérdéseket esetleg szakértők segítségével, de megfelelően kezelni tudja. Na most ezek a, tehát ilyen fajta erő nem létezett, nem volt, ami korábban ezt életre hívta volna, hiszen gyakorlatilag tilos volt ilyen fajta szerveződésekben részt venni. Ebből az is fakad, hogy tulajdonképpen az embereknek emiatt nem is volt igazi elképzelésük, hogy valójában hogyan működhetne ez jól? Azt gondolom, hogy igen, bár ennek persze ellentmond az, amit 56-ban tapasztalni lehetett, ahol néhány napon belül ilyenfajta önszerveződések létrejöttek, tehát egyszerre csak a szabadság megteremtette ennek a lehetőségét. Talán közelebb voltak az emberek még 56-ban a háború előtti helyzethez, ahol nagyon sokan hogy mondjam csak személyes tapasztalatból megélték azt a világot, ahol az emberek egymás közötti kommunikációja az egyúttal egyfajta társadalmi cselekvésnek és jelenlétnek és akaratnyilvánításnak számított. 89-ben már hogy mondjam ettől sokkal messzebb voltunk és az emberekben sokkal mélyebben hagyott nyomot az a fajta világ, amelyben hát csak a felső utasításra lehetett, vagy volt érdemes várni. Na most a, a civil mozgalmak, tehát úgy gondolom, hogy azért alakultak meg, mert hogy egyszerűen olyan problémák keletkeztek, ahol az emberek egymás közötti beszélgetéseiből és elégedetlenségeiből, ami egyébként rendkívüli mértékű, csak, csak éppen nem vezet általában ö, valamiféle nyilvánítási képességhez, tehát sajnos az a az eléggé tűrhetetlen és nagyon általános és nagyon tipikus helyzet, hogy az emberek összejönnek és sopánkodnak mindenki elmondja a maga baját, és ettől, mint egy megnyugodnak és jól érzik magukat, és utána hazamennek, a helyet, hogy ebből valamiféle, nem csak összefogás kikerekedne, tehát ez egy nagyon Magyarországra nagyon jellemző közállapot, de mégis néhány helyen ezekből a beszélgetésekből kialakult valamiféle tenni vágyás, és hát így végül is száz számra, vagy lehet, hogy, hogy azt mondhatom nyugodtan, hogy ezers számra jöttek létre civil szervezetek az országban, nagyon nehéz megbecsülni, hogy a valóban ilyen statisztikailag létező civil szervezetek, azok milyen mértékben képviselnek egy valódi alulról jövő kezdeményezést, vagy milyen mértékben ilyen átszáznak esetleg másfajta törekvéseket. Minden esetre ma már nagyon általános, hogy önkormányzati döntések esetén jelentkezik, vagy nem csak önkormányzati döntések esetén, hanem akár kormányzati döntések esetén is jelentkezik valamiféle olyan civil erő, amely hát egy valamilyen saját véleményt hangoztat és azt kívánja érvényesíteni. most ez a mozgalom, ez a civil szervezetek jött ez egyre erősebbé vált ez alatt a húsz év alatt. Ugyanakkor azt is érzékelem, de hát ez egy nagyon személyes és arról informált állapot, hogy egyfajta ilyen kifáradás és legyengülés is bekövetkezett, mert mert hát, ahogy ezt említetted az előbb a metró kapcsán, ezek a civil szervezetek bár kialakult egyfajta anyagi támogatási rendszer az utolsó években, azért hát nyugdíjasoknak a saját, mondjuk csak önkéntes munkájából, és hát általában pénz nélkül jön össze arra, hogy, hogy titkárnőt tartsanak, hogy számítógépük legyen, hogy hogy nyomtatni tudjanak anyagokat, és tovább. Erre nagyon kevés esetben van lehetőség. Igen, és, és itt jogi irodákkal, és, és mérnök irodákkal kell megvívniuk. Tehát olyan az, az, az, az ez a Dávid Góliát harc, azt hiszem, itt jóval aránytalanabb, mint a bibliai történetben volt. Azonban ez az egészet azért mondom mert azért tartom ezt a kérdést rendkívül fontosnak itt a választások közelettével, mert hát most anélkül, hogy választási propagandat akarnék kifejteni, én nekem személyesen az az érzésem, hogy, hogy az embereknek ebben a politika iránti rendkívüli apátiájában az az általános érzése, hogy most lehet, hogy, hogy, hogy meg lehet találni a kisebbik rosszat, ami már sajnos jellemzi a választásokat elég régóta, de mégis nincs igazán olyanfajta ö, szereplője a közéletnek, amely az embereket ö, hát, valójában megnyugtatná, hogy igen, van valamiféle olyan választási lehetőség, amelyben ö, bízva bízhatunk, hogy segít. Na most ez a, ez megint csak arra utal, hogy az emberekben egyrészt nagyon erősen benne van ez, hogy na majd jön valaki, aki segít rajtunk, de hát én azt gondolom, hogy, hogy igazából csak a civil szervezetek összefogásából létrejövő mozgalmaknak lehetne valamiféle esélye arra, hogy egy döntő változást érjen el a közéletben. Ami persze nagyon nehéz, mert az egész választási rendszer, az egész magyar pártpolitika nem erre van felépítve. Tehát a civil szervezetek azok gyakorlatilag ki vannak zárva közéletből, és nagyon kevés helyen tudnak kis településeken esetleg olyan képviselők bejutni a képviselő testületbe, amelyek hát valójában ilyen helyi egyesületeket, és helyi önszerveződő közösségeket képviselnek. Azt gondolom, hogy ennek kellene, tehát ez volna az igazán biztató irány, hogyha Ebben tudnák lényegesen előbbre jutni. Most tartunk egy kis szünetet. Gele János a labdát földobta, és a zene után elpróbáljuk elkapni. nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Ványai Géze és Kolondzsia Gábor van majd nökkel, Ignéci Tibor, a Laksnak lakóközösségi szervezetek szövetségének elnökkel van velünk, és Gerle János az élő Lánc Budapestről. Elnöke szinten. Elnöke, igen. És ami nagyon fontos, hogyha talán visszaemlékeznek el János utolsó szavaira. Ezek lehetnek az első szavaink is talán, hogy civil egy akata van az állval közéletben. Igen, illetve pontosabban én, én azt éreztem meg János szavaiban, hogy ma már húsz év után azért volna elképzelésünk arról, és tapasztalat arról, hogy hogyan kéne ennek működnie, hogy hogyan működhetne. Mert az egy dolog, hogy valami rosszul működik, az is egy dolog, hogy panaszkodunk, de valóban az volna a fontos, hogy az ember az, hogy akkor hogyan tudná ezt mégiscsak működtetni. Részben azok között, a keretek között, amik már adottak, hogy az egyáltalán jobban működjön, részben pedig esetleg a kereteket is meg kell változtatni. És hát nekem legalábbis ez csugalja, hogy... hogy és itt ez, ez valóban nem egy pártválasztási kérdés, hanem egyfajta mégis egy választási kérdés, hisz valamit, valamit szeretnénk, hogy az életünkbe valami változzon, és, és valaki olyanokat szeretnénk ö, ö, megbízni ennek a végrehajtásából, aki ezt a változást fogja képviselni. Az ember azt gondolná, hogy ugyan országos szinten a párpolitika uralkodik és meghatározó, de ahogy helyi szinten a helyi szerveződéseknek sokkal nagyobb szerepük lesz. Ez kis településeknél igaz, de már városokban, és minden nagyobb városról van szó, annál kevésbé igaz, és egy ilyen Budapest szintű vagy akár kerületi szinten is csak nyomokban jelennek meg civil szerveződések a választott képviselők között, és magunk is tapasztalhattuk amikor a Dél kampányoltunk, hogy alig-alig van esély be bekerülni, mert azt mondják az emberek, a kivételnek, hogyha ö, én egyetértek a maga elkezeléseivel, de ha nem szavazok ezekre, akkor azok győznek, vagy ha nem szavazok azokra, akkor ezek győznek. És kész. Tehát ebben a ö, képletben marha nehéz bekerülni pontosan a szélsőséges hát megosztottság és csaták miatt, ami aztán utána persze panaszkodnak az emberek, hogy figyelme kívülják a védelményeket, amiért ne hagynák figyelme kívül. Igen. Most ha ezt pár szót szólhatnék hozzá, ez egy nagyon fontos kérdéskör, megint csak én azt mondom, hogy az a sok rossz, ami az elmúlt húsz év alatt előjött, mint rendszer probléma, vagy mint olyan, amit meg kell változtatni, a sok esetben annak köszönhető, hogy Magyarországon egy olyan alkotmányban Évőben olyan alkotmány van, amelyet nem a magyar állampolgárok összességének az akarata hozott létre, hanem gyakorlatilag egy szűk kör megalkotott valamilyen jól rosszul, de ezt mai napig nem módosították, nem alakították át a megfelelő igények szerint. Ez mai napig ideglenes húsz év volt egy van. Most ez az alkotmány sajnos, egyébként... Nem tennék lehetővé például azt a váltási rendszer, sem, ami jelenleg ma Magyarország uralkodik, Ugye az alkotmány azt mondja ki, hogy a parlamentbe csak választott képviselő kerülhet be. Ugyanakkor, amikor van az országgyűlési választás, akkor szavazunk emberekre, az egy választott képviselő, ha megjeli valaki, bekerül, és szavazunk egy listára. Az alkotmány nem mondóját, hogy listára is lehet szabadni, hogy listán választott képviselő is bekerült, csak azt mondja, hogy csak választott képviselő. Tehát nem választott párt kerül be a parlamentbe, hanem váltott képviselő. Azért érdekes ez, mert mi annak idején már 98-ban, 2002-ben fordultunk a Választási Bizottságokhoz az ügybe, és akkor például az egyik választási bizottság azt mondta ki 2002-ben, hogy ma Magyarországon a Helyi váltási rendszer akkor is közvetlen, ha egyébként közvetett módon váltanak meg képviselőket. Na most ettől leültünk, nincs minőről beszélni. Most az alkotmány például tartalmazza mindenfajta szervetnek kamaráknak, pártatnak a jogait, jogos útságait, szakszervezeteknek, de a társadalmi szervezetek, a civil szervezetek, az érdekében szervezetek, a... A jogai, nincs nincsenek alkotmányban rögzítve, vagy nincs benne a lakhatás joga. Ez az alkotmány megérett arra, hogy újra gondolja a magyar állampolgárok összessége. Ez nagyon fontos kör. Én azt gondolom, hogy a csapda meg még ott van, hogy a mai rendszerben, ahogy most van, valóban csak pártformációi szervezetek tudnak parlamenti szinten bekerülni a parlamentbe. és független képviselők nincs esélyesebb szinte. És ráadásul, ha független képviselőként jelentkedik valaki, akkor a ráadott szavazatok elvesznek mindig. Ugye ezt a párt jó ki is használják, mert mindig azt mondják, hogy ne szavaz a függetlenre, mert akkor elveszlik a szavazatot majd, emiatt vagy amiatt. Ez egy problémakör egyébként, és ezt meg kellene változtatni mindenképpen, de valami olyan módon, hogy át kellene beszélni az állampolgárok összességével. Tehát ezt mindenképpen át kellene beszélni olyan nem lehet egyik napra másra megvalósítani, de már ideje lenne. De lehet valamit az állampolgár átbeszélni. Én szerintem lehetne, ha egy folyamat, hiszen azt látjuk az elmúlt 8-10 évben nagyon sok szervezet, vagy sok ember, kisközösség, nagy közösség, mindenki azt mondja az alkotpály, újra kell gondolni, legyen alkotpály, az nemzetgyűlés, tehát valamilyen módon kezdjünk hozzá ez a dologhoz, Na de senki nem kezd hozzá. Tehát igazából, hogy megtehetnék... Ez nekem arra hasonlít, amit János mondott itt egy néhány perccel ezelőtt, hogy az emberek mind elégedetlenek, kifejezik az elégedetlenségüket, de a tettekig nem vagy képesek eljutni, hogy ott mi az gát, az egy nagy kérdés. Hát inkább tiltó ö, falak vannak, vagy áthatatlan falak vannak szerintem. Hát meg a lapáti, ami, ami elhangzott, ilyen, ugye, hogy mindegy, mindegy, hogy miért nem megy valami, de hogy azt tapasztalják, hogy nem megy, és érdemben nem tapasztalják a beleszólásnak a, a Ez csak a rossz kondicionálás eddig. Ezt tanultuk, hogy ez így működik, de ennek nem kell így működnie. Az a Önne Önne helyzet, azt mondtuk a rendszerváltás idején, hogy a a legnagyobb problémája a társadalomnak az, hogy, hogy a Kádárrendszer súlyosan kompromittálta, korumpálta a, a közéletet, a, a szolidaritás kérdéseit. Tehát 56 után az igazi megtorlás az az volt, hogy az embereket rákényszerítette arra, egyáltalán gondolkodást arra, hogy a, ki, ki a maga javát keresse és próbálja maga boldogulását keresni, az az élet cél. Tehát ez a, a trabant, a hétvégitelek, a hűtőszekre tovább, és hát megdöbbentő módon sikerült az embereket egy ilyen irányba fordítani. Tehát az, hogy, hogy eltett a 89-ig egy néhány évtized ennek a nagyon kemény és manipulált politikának a jegyében, ennek felmérhetetlen erkölcsi rombolás volt az eredménye, és az emberek hát ilyen értelemben elkölcsileg legyengülve érkeztek meg egy olyan helyzetbe, amelyben a szabadsággal úgy kellett volna tudni élni, hogy én most nem akar most a, tehát most a másik oldalról beszélek, nem a pártpolitikának a hibáiról, tehát úgy érkeztek egy a szabadság küszöbére, hogy hogy nem voltak azzal a belső erővel fel fegyverkezve, abban megerősítve, hogy, hogy mit tehetnek ilyen helyzetben egy demokratikus, belső demokratikus érzéssel vagy szolidaritással. És az a az újabb tragédia, hogy ez a húsz év ezt a problémát nem megoldani segített, hanem úgy gondolom, hogy tovább mélyítette elsősorban a gazdasági hatások révén, tehát az embereket még jobban szétzilálta és atomizálta, és hogy ez a civil szervezetekre is milyen súlyos befolyásra van, ha valahol pénzszagot lehet érezni, akkor az embereket ezzel meg lehet bolondítani, tehát vannak erre példák, hogy mondjuk a zöld színben megjelenő szervezetek, azok nem képesek 20 éve a legkevésbé sem összefogni azért, mert a, azok, akik gazdaságilag befolyásolni képesek, a civil mozgalmakat, azok egyszerűen az arany csengésével mindig a maguk oldalára tudják állítani azokat a szervezeteket, akik hát egy ilyen összefogásnak a részeseik kellene, hogy legyenek, vagyis, vagyis felbomlasztják a, az összefogást. Tehát nagyon nehéz a, a civil mozgalmakról úgy beszélni, hogy, hogy mi azt idealizáljuk, hogy ahol civil megmozdulás jelentkezik, ott biztos egy egészséges, egészséges ösztönnek a megnyilvánulásáról van szó, mert amellett, hogy vannak valóban mindig áldozatra kész és és hát megfelelő módon a társadalom vagy a közösség érdekeit szem előtt tartó szervezetek. Emellett vannak olyanok is természetesen, amelyek vagy nem ilyen célokat tűznek ki maguk elé, vagy valamilyen fajta saját hasznot próbálnak ebből rem hát nyerni és hát ki az, aki ezt megmondja, hogy, hogy itt kiről van szó, vagy aki ebben rendet teremt. Tehát nyilván nem, nem volna, vagy nem, nem lehetséges egyszerűen arra gondolni, hogy a civil az, az már eleve azt jelenti, hogy itt a, a, a jó utat járja egy ilyen szervezet. Emellett azt gondolom, hogy egy civil szervezet létrejött egy csirájában, az, az biztos, hogy hogy egészséges és természetes folyamat, csak hát éppen a, az emlegetett pénzhiány miatt azért ezek a szervezetek nagyon könnyen korrumpálhatók. Hát, ha elszabad a pártot hozzá lehet, mert ez egy érdekes probléma, hogy felvetett, miatt tapaszták az elmúlt 8-10 év körülbelül, hogy nagyon sok esetben megjelennek a pártattal a képviselői a civil szerületekben. Hát láttunk már olyat, hogy különböző pártképviselők létrehoznak civil szervezeteket, és megjelennek, mint civil szervezet. Vagy e, ugye létrejött a Nemzeti Civil Alpogramnak a különböző kollégiumi tanácsai, már a legelsőben is. Aki most veszi a párácsokat, és végignézi, e, akik voltak a tagja, a kollégiumnak, illetve a tanásnak, e, fog találni benne olyat, aki valamely pártnak a váltmány tagja. Uh, azért érdekes ez, mert ugye a civil már arról szólt, hogy a civis szférát, akik pártoktól függetlenek, valamilyen módon segítse itt mindenfajta működési folyamatában. És már a legelsőben megjelentek a, a, a, a csápok, ilyen a, bekusszó indák, amikor egy-egy pártnak az embere bekerül oda. Tehát ezt nem lehet elkülteni sem Magyarországon, hogy egy-egy szervezetbe ö, ne vonuljanak be, ne kerüljenek be pártpolitikát előnyben részesítő emberek vagy pártagok. A mi szövetségi csoportban csak azért be ezt mondani, mert ez neki nagyon fontos, alapszabályban van benne, hogy semmilyen tisztségviselőnk, semmilyen egyesületben nem lehet pártnak tagja vagy pártpolitikai szervetnek a támogatója. Tehát mi ezt teljesen kizártuk, pont azért. Ez egy nehéz dolog, de hát ki kell zárni, hogy ez nem következzen be. De ez egy komoly gond egyébként, szó volt. A másik ilyen szóval tapasztalat, hogy a a BKV-val kapcsolatban, amiről hát most elég sok szó esett az utóbbi években. A, először megjelent a színen egy civil szervezet, a VEKE, amely hát mindig nagyon világos álláspontot, nagyon pontosan megfogalmazott szakmai álláspontot képviselt a BKV döntésekkel szemben, egészen addig, amíg a BKV felügyelő bizottságába bele is került a VEKE képviselője aki hát egy darabig ott a felügyelőbizottságon belül fejtette ki az álláspontját, majd pedig nem ismerem ennek a körülményeit, tehát nem akarok erről ilyen egyértelmű hitéletet mondani, de néhány hónappal ezelőtt kilépett a felügyelőbizottságból. Most én csak feltételezem, hogy ez azért következhetett be, mert az ottani jelenlét nem volt eléggé eredményes, vagy úgy érezhette, hogy jelen van, de mégsem hatékony a működése, vagy pedig ö, szembe kell nézni a problémákról, amiatt úgy látod, hogy nincs értelme tovább jelenleg. Hát, vagy, vagy pedig egy ilyen, hogy mondjam, egyfajta erkölcsi korumpálódásnak a, a veszélyének nem akartak íteni magát. Tehát azért mondom ezt, hogy, hogy van egy ilyen fajta ö, helyzet, hogy. Mert amióta bekerült, egy -egy... azóta. Ö, az egyik párttal azonosítják rengetegen őket, mint hogyha azoknak a szó lenne. lenne. Hát, hogyha egy-egy civilbe is kerül egy ö, valamilyen fajta irányító szervezetbe, ö, hát az ő jelenléte az, hogy ő, ő képvisel egy másfajta álláspontot az összes többivel szemben, hát ez, ez megint Vá, csak egy ez, olyan... egy... ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kell a civileknek ilyen értelemben bekerülni egy ilyen testületbe, vagy pedig meg kéne maradniuk ö, kívülről egy, egy sajátos, de másfajta kontrollként. Hát ez a másfajta kontroll, ennek pedig nagyon nagy... ha bekerülsz valamiben belül, akkor óhatatlanul ö, hát képviselned kell azért ott is dolgokat, mert különben akkor miért vagy ott bent? Tehát hát ez az az nem Már jutott egy eszembe, hogy most én belépnék a pártba ugye 89 előtt, mert hogy én szeretném, hogyha ott kifejthetnék a tevékenységemet. De azért ez nem volt egy eredményes politika általában. Azt hiszem, hogy ezt akkor is és utólag is így élhetjük meg. Ennél azért jóval egyszerűbb a helyzet a mai szervezeteknél. Azt gondolom, hogy meg kell próbálni. Főleg azért, mert hát egy ilyen intézményben jelen lenni, az egyúttal egy nyilvánosságot jelent. Tehát a civil szervezeteknek nincs nyilvánosságuk. Az, hogy a média, ami hát tulajdonképpen teljesen monopól helyzetben uralja a nyilvánosságot, és a médiák döntik el, hogy mi az, ami eljut a közvéleményhez, az hát maga szabályozza azt, hogy milyen mértékben ad híreket a civil mozgalmakról, vagy milyen módon. Tehát ezt azért elég, aki részt vett egy ilyenfajta tevékenységben, azt tudja, hogy, hogy az, hogy megjelenik egy hír egy tüntetésről, és hogy most a 30-an voltak-e a tüntetésen, vagy 300-an, vagy 3000-en, hogy a tüntetést kiszervezte, és milyen szónokok voltak, és itt tovább, tehát ezekről a hírek azok Teljesen a sajtó önkényének vannak kiszolgáltatva, és semmi, nem, nem lehet arra számítani, hogy, hogy ez, eljutnak ilyenfajta hírek az embereket. Most a tüntetés az ráadásul egy egész extrém szituáció. De az, hogy én nekem az a véleményem, hogy ha egy ilyen vagy olyan döntés nem volt helyes, hát az, az annak nincs hírértéke. De nagyon... mit, tehetne, mit tehetne az ember? Mert tulajdonképpen engem ez azt sugalja, mintha egy ilyen alternatív világot kéne kialakítani, amiben alternatíva a hírközlés, tehát azokat a dolgokat ugye a Cívület. civilnek adja át, teljesen mindegy, hogy azt milyen formában hogy ezt e-mailbe teszi, vagy, vagy fölhív a telefonon, vagy néha összejönnek, és ezt egy, én, egy kocsmában megbeszélik, és így terjed el a híre. És az együttműködésnek is egy ilyen független mi volt a Nekem én ezt valahogy fontosnak érzem, de nem tudom, hogy ez így működhet-e, mert akkor mindent szinte ki kéne építeni, ami egyébként rendelkezésre állna a társadalomban. De erre nem való az internet, Meg valami jól is használjuk. Tehát a technikai lehetőség rendelkezésre áll. Hát ez egy forrás. Van, hát egy forrás, de hát, mondjuk, mondjuk mindig mindenkinek erre lehetősége. Hát most már azért, vagy azért az... igen. Ez azért csodálkozom, hogy a, a hivatalosságok, tehát az önkamátok csak hébe hóba használni ki ezt a lehetőséget leginkább a reklámozására, amikor ugye fölteszi magokat a honlapra és a polgármester voltam mosolyog. De egyébként érdemben. Érdemben nincs, használva. A, nincs, nincs. kihasználva, pedig ez egy valóban nem a, olyan fórum lehetne, ami ez nem kell milliók már anyagi értelemben, ugyanakkor a milliók mégis hozzáférnek már hát emberi értelemben. egy dolog azért kellene hozzá, az az igény, hogy egy hír valahova. Mert az, ha, ha volt olyan idő valaha, nem tudom, hogy volt-e ilyen idő, amikor egy önkormányzata a döntéseiről vagy a elő, elképzeléseiről igazán tájékoztatni akarta a polgárokat, de egyesültek biztos, hogy csináltak mindig is, még a háború előtt is voltak különböző hírleveleik, meg kiadványaik, meg levelek, amiket feladtak a postán, és elküldték, vagy tartottak rendszeresen egy összejöltet, és megbeszélték a dolgokat egy gyűlésen. Tehát ezek nem technika függő dolgok, hanem az akarat megvan-e az emberben. Én most sokszor azt érzem, hogy annyira elkényelmesedt a világunk, hogy azt gondoljuk, hogy mindent valamibe bele kell dobnunk, mint egy ilyen kész valami, és az majd megoldja a problémánkat, de én nem mozdulok. De, de valahol mi, mi lehet ennek azokkal? Lehet, hogy nem is jól érzem. Hát mozdulni kell. Előbb-utóbb rá kell mindenkinek, hogy a saját maga nem fog lépni, a saját körete, akkor környezetek akkor közössége érdekében, akkor gyakorlatilag senki nem fog mozdulni, el kell kezdeni ezt a folyamatot. majd mondaná, muszáj mozogni, eresztőként megjelenni ezen területen, mert, mert rá kell jön az embereknek. Előbb rá is van jön egyébként. Egy szóval, talán ez a bizottsági kérdést, hogy feljön a büdöccságban érdemesen bekerülni, vagy Valóban nagyon nehéz megítélni, de most, ha arra gondolok, hogy a BKV-nál mekkora közpénzek mennek el évek óta, minden évben 8-10-15-20 milliárdos adóságokat halmoz fel a cég, mindenképpen fontos, hogy bekerül Legalább egy a képviselője, és hát persze terítse ki az gondolatát, amit ott bent tapasztal mindent mondjon el, tehát érdemes bekerülni ide, mindenképpen, az viszont szóval hogy általában a felgyődőságok nem felelnek azért, ami történik az általuk felügyelt szervezeteknél. Én azon csodálkozom, hogy az elmúlt 20 évben a PKB ezt a 10-20 múljáros éves költségvetési igányt megtermelte, de egyetlen egy felügyelőbizottsági tagot, elnököt a személyes vagyonával nem számoltattak el, ugyanis a n szerűen felelősek érte. Annak személyesen, annyi felelősségük van, tehát... Amikor az abban volt, csak addig kapott 20 millió jutalmat, mert nem volt 40 milliárdos veszeségük, csak 20 milliárd, akkor miért nem mondták felőségre a felügyelművészságot, hogy kérem szépen a 20 milliárd az hol van? Akkor most adjuk be a vagyonatokból, jöjjön be. Most nem csak a bkv hanem más esetekben is. Azért láttuk itt már tönkrement állami vállalatot, állami céget, vagyunk az a céget az elmúlt 20 év alatt. Ezeket nem érvénsíti a Magyar Állam valahogy. Most ő, valamit csinálnak a békábből szembe, de a de hogy mi a kibatkezménye, nem tudjuk még. Hm. Hát, e, ezek a korrupcióságok, amikről szó esett, hát ugye Írnézsi Tibor a Erzsébet városból, tehát ez elég közel itt tapasztalatok lehetnek ezzel kapcsolatban. vannak. És az a probléma, ha az ember előre szól, hogy valamit nem érdemes megcsinálni, hogy a Garay térű központ ügyében is mi előrejelztük, hogy ezt nem szabad szóval megcsinálni. Megcsinálták. Egyébként hozzá kell tenni, szeptember óta a bank fölmondta a hitelszerződést, a beruházónak azóta már a bank rátette a kezét, úgyhogy most már... Annyira veszteséges volt az egész építkezés és felesleges is, mert ugye a fél mit én, üzletközpont nincs kiadva gyakorlatilag, és De nem azt lehet Így jön be a városrendezésnek a felelőssége, hogy ugye pont az a Chicago-nak nevezett terület, amelyik egyik legsűrűbben beépített része, vagy Budapestnek, és a zöld területnek gyakorlatilag hiányban, úgy lehet mondani. És az a kevés tér, ami abban azon a területen létezett, még abból is megszüntettek gyakorlatilag egyet. Ugye ki van téve a távol a Garai tér, az ember arra jár és nézi, hol a tér? Hú, hát ér, nincs a tér, megszünt tér, tér. Létezni, Na jó, nem. várjuk egy picit, és most eltérünk a De, a De térmektor. nem térünk el, mert nem. a városrendezési szabályozásnak a felelőssége jön be, hogy akkor most hogy is van ez, hogy a város úgy döntött, azt tervezte be magának, hogy megszünteti egy közterét? ez lett volna a városnak a szándéka? Városrendesetemnek a szintjén? Hát Vagy biztos, hogy történt ez? Utólag azt szerint, hogy ezt meg lehessen, alakít, lehessen alakítani, ezt a fajta üzletközpontot. Tehát e, itt az a baj, hogy a szabályozás nem úgy működik, hogy van egy hosszabb elképzelés, hogy mit szeretnék adott településen elérni, hogyan képzelem el én a lakható településemet, a lakható városomat, és azt szerint próbálom alakítani, hogy a közösség egésszer jól érezzel ott magát, zöld felülettel, s hanem pont fordítva valakik anyagi egyéb kapcsán irányítják a mindenkori KSZ-ket, a szépviszi szabályozási terveket, és ennek az a következménye, hogy a képviselők megszavazzák, ugye a beruházó igény szerinti szabályozási terveket, aztán utána már jogszörűen csinálják meg a bevásároló központot. De egy trükköt hagymeségekkel az ítel S-betárosban nagyon érdekes volt, Ugye a Garai tér annak idején e, úgy volt kialakítva a föltivatali bejegyzés szerint, hogy e, gyakorlatilag az egész tér egy ingatlan volt, és a 19 ház, körbe vette, az szomszédos ingatlan volt. Ez azt jelentette, hogy a, az építési engedélyezt be kellett volna kérdni a 19 háznak a hozzájárulását, vagy véleményét. Ehhez azt csinálta a beruházási vonal, most nem mondok neveket, hogy Ketté választotta. Először egy telekalapítást csinált, és kiemelt a közben a Garai térnek egy önálló telket ingatlan, és körbe egy másik ingatlan, ami köztörötté vált. És abban a pillanatban Egyetlen egy szomszédja nem volt ennek a belső közterületnek, mert a közterületet az önkormányát uralta, vagyis itt kellett véleményezni, is magának a beruházónak kellett véleményezni. És ebben a dolgban senki nem volt hajlandó vizsgálódni. Sem az ügyesség, sem az önkormányzatnak az építés hatóság, senki az ég világban. Ez egy jellemző eset egyébként. igen. De János, te hogy képzelnéd el ilyenkor az ideális világban? Mit kéne tennünk, hogy mi lenne a történet? Abban a világban, amit majd megválszunk egyszer magunknak. Nem biztos, hogy pont most folyjuk néhány hónap múlva, de előbb vagy utóbb. Nagyon nehéz tehát el tudom képzelni azt, hogy a kis települések vagy kis közösségek hogyan tudnának ideálisan működni, és egymás között az ügyeiket előbb-utóbb valamilyen egyetértéssel elrendezni hogy egy következő lépcsőben, tehát ott, ahol az embernek már az, a, az egyes közösségeknek, tehát szóval kis közösségeknek nincs megfelelő áttekintésük egy felsőbb érdekről, vagy ellentétes érdekek vannak mondjuk két falu között, hogy ez igazából hogyan szabályozható, tehát hogyan épül fel ennek a hierarchiája, ezt nagyon nehéz elmondani, mert nekem semmilyen más elképzelésem nincs, mint hát sajnos a, egyfajta hagyományhoz visszanyúlni, ahol van egy olyan ö, szellemi hierarchia, vagy egy olyan fajta uralkodói eszmény, ahol, hát, hogy úgy mondjam, a jó király uralkodik, aki képes arra, hogy hát igazságot tegyen, most mint mindegyő a Mátyás királyra, vagy kire gondolok, de hát ahol valahol a, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás terén az erkölcsi alapon hozott törvények Ezt urakodnak. lehet esetleg a mai nyelvre úgy fordítani, hogy egy, egy, egy kétségtelenül független erkölcsi tekintély a, aki, aki bírja a köznek a, a, a bizalmát. Elméletileg például a bírói karnak ilyennek kéne lennie? Hát azt gondolom, hogy igen, csak az a rendkívül nehézség a hagyományhoz képest, hogy az emberek intelektusa rendkívül fejlett, individuálisan, ö, alapvetően megváltozott, tehát az emberek maguk is, a Magyarországra különösen nagymértékben igaz, úgy gondolkodnak, úgy éreznek, hogy a, a saját véleményük, a saját maguk által kialakított álláspont az egy hogy mondjam csak körmük szakadtáig védendő álláspont, amelyben engedniük az a saját hát imázsuknak a feladását jelenteni. Mm. És de ez csúnyan egoizmusnak is lehet nevezni. Azért. Igen, ez az egoizmus, ez nagyon erős, és ez egy, egyfajta akár a jó királlyal szemben is, most ezt idézőjelben mondom, azt gondolom, hogy érvényesülne. Tehát nem tudom, hogy a Mátyás királlyal, annak idején mennyire voltak megelégedve, vannak elő rossz hírek is, de, de hát hogy úgy gondolom, ma ez sokkal nehezebb. Tehát nem is az a probléma, hogy valóban becsapják-e őket, vagy sem, hanem az a probléma, hogy ha biztos, hogy nem csapják be őket, az emberek akkor is ellenkeznek automatikusan. Tehát van egy ilyen mechanizmus, hogy, hogy azonnal ellenzéki vagyok. Tehát mindegy, hogy most ki van hatalmon, de hogy ez biztos, hogy nem, nem ez. Én a másikat akarom. Ami ami hát nagyon nehézé teszi ebben a kérdésben a boldogulást az embereknek, meg kellene érteniük, hogyha van valamiféle, de ez, hogy van valamiféle, ez, ez önmagában egy illúzió jelen pillanatban, hogyha volna is egy olyan kormányzó hatalom Magyarországon, amely valóban a, a tiszta elkölcs, és itt tovább most majd utódosokat talaján áll, akkor az emberekben legyen belátást, tolerancia, türelem arra vonatkozóan, hogy, hogy ehhez valamilyen módon illeszkedni, vagy építő módon illeszkedni tudjanak. Na most ezeknek a hiányában sajnos csak nagyobb pessimista tudok lenni. Tehát nem. igazából nem ismerem a választ a kérdésedre. Odáig tudok eljutni. Annyira hogy, örültem volna pedig. Hogy hogy a kisközösségek építése az biztos, hogy egy, egy nagyon pozitív mm. dolog, és legalább egy kisközösségen belül Igen. érvényesíteni kéne az embereknek a valahogy azokat a képzeléseit amelyekről még, még meg tudnak egyezni, hogy az jó. Hát tulajdonképpen itt a két beszélgetőpontnak, mind a ketten mégis azt lehet mondani, hogy valamilyen fajta kisközösségek, Hát azért az bettek. nagyon nagy közösség a, a, hát lakók, és, a közösség Igen, van, de mondjuk azért a politikai rendszerhez képest azért csak egy kis közösség, és a, a, amiben te dolgozol, akikkel te vagy együtt, évül az, Budapestért is, hát egy, azért számban kis közösségnek számít, nem? Ez és egy, egy, egy egyes adat. nagyon sok felé dolgozom, ez az, de, szépen, de csupa de. ilyen kis közösségbe veszel részt. Igen, és belülről. Mert mi amikor beszélgetünk, nekem mindig olyan előjön egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy olyan reménytelen dolgokat mondanak. Miközben valahol valami hit mégis ott álleteket, hogy ezt csináljátok. Tehát még csak hiszek abban, hogy ennek van változható ereje, és ezt kell csinálni. Hát ez az a nagyon fontos pont, amit. Most már nem is tudom, kire kell hivatkozni, hogyha ezt emlegeti az ember, hogy, hogy az újszülöttek azok minden reményt magukban hordoznak. Tehát, hogy amikor megszületik egy gyerek, ezt saját tapasztalatból is, hála Istennek tudom, akkor mindig azt gondolhatom, hogy a messiás megszületett. És hát, már most állhat, egy kicsit talán így profán a dolog, hogy most magamra is honatkoztatom ezt, de nem, nem magamról akarok beszélni, hanem hogy, hogy valóban így gondolom, és hogy ezt át tudom élni magam is, hogy ö, mindig abban reménykedünk. két dolog van, egyrészt, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy rettenetes, hogy milyen sors vár egy ma született gyerekre, és hogy lehet, hogy nem lesz hívóvize korábban és így tovább. Másrészt meg azt gondolom, hogy, hogy hát ha ő lesz az, aki segíteni fog abban, hogy az embereknek legyen hívóvizük. És hát azt gondolom, hogy, hogy ez az, ami reményt ad. Talán még egy dolgot, ami nem ártam az a figyelmünk, hogy gyakorlatilag a nagyrészt persze már a esetben kérdezett, hogy az erkölcsi normák hogy valahogy sajátos módon alakultak ki. Tehát, de a rendszeres után is az erkölcsi norma rendszer valahogy nem úgy alakul, ahogy az ember elvárná a józan észre, vagy egyszerű emberként, ahogy, ahogy szeretnék, ahogy általában a közösségek szeretnék, nem úgy alakulnak, ugye. A másik a bizalmi rendszerek a, a teljes szétesése. Manapság nem az az hozzáállás egy kapcsolat létrejöttek, hogy bizalmat adok a, a másik félnek, hanem sajnos bele az emberek, hogy bizalmatlaná válják, és persze ez súlyk olyan, és egyébként sok minden e, külső erő is, hogy inkább a bizalmatlanságot fejleszik ki, most ezen változtatni kell, ez így nem Nem lehet úgy élni, hogy eleve bizalmatlanság van, hogy nincsenek erkölcsi normák, és én is azt mondom, egyébként a jövő generációért kell dolgozni, most akkor hadd neked, én nekem két unokám van egyelőre még. Én azt gondolom, hogy nekik kell valami módon oda, olyan helyzetet kialakítani, hogy mire ők fölnőnek, legalább más legyen a helyzet, könnyebb legyen. A víz egyébként egy sajátos dolog, sajnos a vízzel nagyon kell vigyázni, már megjelentek az elmúlt 6-8 évben, 10 évben olyan külső erők itt, akik a magyarországi vízes bázisoknak, a vízbázisoknak a megszerzésére irányulnak. 20 év múlva valóban vagyonokat fog érni egy-egy ilyen vízbázis, akkor majd literre fogják mérni hatalmas a az, az ivóvizet egyébként. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy most kellene odafigyelni még erre, hogy a, az állami kincs, víz, az vízkincs a megmaradjon állami kézbe. be az, hogy teljesen igaz, hogy nem lehet bizalmatlansággal alapozni egy társadalmat, és olyas romboló hatásai vannak, hogy, hogy ha ez így van, viszont meg azt tapasztaljuk, hogy még emelt a bizalmatlanság mellett is át vagyunk verve, tehát ez a kész jó, ez, ez, ez élőbe megy, és egyenesbe, és, és tehát még ha egyfelől azt kell mondanom, hogy borzalmas, hogy ez a bizalmatlanság kialakult, másfelől még azt lehet mondani, hogy helyenként még nem vagyunk egyébként -egy bizalmatlanok, tehát abszurd, teljesen abszurd helyzet jött létre a, a közéletben, ami annyira egészségtelen, hogy tulajdonképpen fentadhatatlan. Ez az a fejlődés, ami nem fentadható semmilyen szempontból, és rombolja a lelkeket. Itten én próbálkoztam már azzal, hogy, hogy megpróbáljam hát legalább magam számára pontba szedni azt, hogy mik azok a módszerek, amik a, a hatalom a civil kontrollal szemben Föl tud állítani, ugye ebből a nagyon rövid véleményezési határidőt és a a, a a költségek átterhelése, indokolatlan költségek átterhelésével való játékot, azt ugye észre ö, ö, ö, már megbeszéltük. Mind a pályázatok is itt vannak egyébként. A pályázat? Oké, okay, na, az nagyon fontos, külön. mert én, nem, én csak most Igazából ennek semmiféle ilyen, hogy milyen szakszerűség most nincs abban, amit én most csinálok, csak, csak próbálom ö, megérteni, hogy hogyan működik. És én valami is érzek egy harmadik ilyen dolognál, bizalmatlansághoz kötődve, hogy ö, az az ember, aki felemeli a szavát, azt ö, el lehet lehetetleníteni, és a többiek megijednek, és kisz kiállnak mögüle. Tehát az a félelem ott lehet az enyémben, aki próbálkozik, akár, lehet az egy egyesületként is, hogy őt személyesen el fogják lehetetleníteni. Bármilyen módon, néha az illegalitás határát módon, néha csak erkölcsileg, vagy egyszerűen csak azzal, hogy azt mondják, hogy ő nem értési és elbizonyítják a többieket. És a szolidaritás nagyon hiányozhat ilyenkor a többiek részéről, hogy megvédjük azt, a, azt aki minket képviselt, és odament és fölevelte a szavát, nem pedig az, hogyha őt kiemelik, és mondjuk berakják a rabomobilba, akkor hát sajnos őt elvitték, innentől ez az ő problémája. Innentől kéne valami még erősebb erőnek följönni, hogy ezt ne tehessék meg. Akár milyen szinten. Nyilván nem arról van szó, hogy valamilyen ö, bűncselekményt leplezzünk ilyen módon, de, de itt nem bűncselekményekről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy valakit tulajdonképpen ö, hát, ö, sár, ö, sár, indokolatlan ez a, a indokolatlanul. Ez még talán erősebb, mint a mint azt mondasz, hogy a korábbi rendszerben, ami 95 volt, mert akkor csak azok kaptak ilyen retordit, azok viszültek ebben, akinek valamilyen pártpolitikai véleménye volt, és próbált állni a hatalomnak, e, manapság bárkit elérhetett gyakorlatilag, és nem csak őt magát, hanem a a családját, a családjának a barátjait, barátjait rokonokat, bármilyen eszködtel. Lehet, hogy egy sajtóhadjára teljene akár, van, tehát nem kell itt tenni. Bármi, tehát elhet lehetetlenül. De, de most ez odáig megy, az esetben, hogy, hogy a rokonokat is el akik mondjuk... Na jó, de ilyenkor jön az, hogy nem... Hirtelen az ilyen ember nem azt, hogy barátok nélkül maradt? Mert eddig küzdött valamibe, Sárnes. és ő belekerül a a, az is a, illetve, a de, csávába hogy, tulajdonképpen, igen. a többiek meg, hát ja, sajnos hát ez a te problémád igen, élő probléma közül. az is, hogy sokan megrettennek ilyenkor attól, amit látnak, mert látják, igen. hogy mi történt azzal az emberrel, vagy másik emberrel, és akkor nem akarok kitenni a családját ennek a dolognak. Ez sajnos élő probléma. Ez él, teljesen élő probléma. És azt gondolom, hogy ezen kellene valamit tenni, de hogy mit lehetne tenni, azt nem tudom, mert mondom, a a pártpolitika hova, mindenhova. Há most ugye tudjuk, hogy van olyan ö, pártnak a képviselő, akit azért merelnek, vagy azért van már alá foga, mert hogy mindenfajta civil szférái pénzeket begyűjtött magának, és költötték pár célokra. De különjük, azt jelenti, hogy mindenhova teszik a, a nem kívánt pártpolitikai emberek a, a kezüket. És mindenhol hatalmas. Én, én ezt, ezt most magam hatni. úgy fogalmazom, hogy miért engedjük ezt mi meg? Hát miért engedjük? Nem tudom engedni igazából. Én, igen, nem tudom engedni. Lehet egy olyan világ, ahol ezt nem engedjük meg? Lát, nem, lehet, nem én, Mert ez, ez sokkal inkább technikai kérdés, olyan értelemben, hogy, hogy egy, egy, egy, egy rendszerből fakadó valami, tehát ezt elméletileg én megoldhatónak látnám. De az nyilván az akarat, még a megértés is kell hozzá. Hát e, itt most, nem tudom, meglevel olvastam a napokban, hogy újabb e, vádakat emelt az ügyészség a városi volt, hogy vagy, vagy nem tudom, voltnak nevezhető a polgármester ellen. E, a mi e, hát nekem az a furcsa, hogy, hogy 6-7 évvel ezelőtt kezdődtek tulajdonképpen azok a problémák, amelyek a civil szervezeteket tehát arra indították, hogy, hogy tiltakozni kezdjenek az városi ilyen ingatlan ügyletek miatt. És hát egyrészt azt gondolom, hogy az akkor keletkezett ilyen különböző ügyészségi bejelentések, vagy olyanfajta újságírói eleplezések, amelyek tulajdonképpen megalapozták már a most elhangzó vádakat, azok akkor nyilvánosságra kerültek. Tehát itt eltart négy-öt évig, mire jó esetben, mert azt gondolom, hogy a Terészvárosban egyébként nagyon hasonló a helyzet, tehát én ezt az ottani ilyen civil megmozdulások kapcsán tapasztaltam, ahol hát máig csak vizsgálatok folynak, de nem történtek egyéb ügyességi lépések. Tehát, hogy hogy ott hat évtelik el, mire, miközben természetesen ezek az ügyletek folynak tovább, míg valóban az igazságszolgáltatás lép, és még akkor is, hát esetleg évek telnek el, mire valóban rendet teremt, vagy, vagy sok esetben kiderül, hogy egy, tehát vannak ilyenek is, ahol újra felvételre kerül sor sok év után, és még mindig nem, tehát igazából ezekben a ügyekben mindig nem került pont az ügyek végére. Vagyis hát azt gondolom, hogy miközben csak a igazságszolgáltatás lép ott, ahol lép, de, de hát alapvetően ez a jogiszféra az, ami ezt a fajta bizalmatlanságot részben előidézi, mert az emberek úgy érzik, hogy, hogy a nap mint nap hozzájuk hírként elérkező visszaélések nem kerülnek igazából bíróság elé, vagy nem megfelelő a megítélésük, az ítélkezés. Tehát a jogrendszernek a, a megerősítése, a, a nyilvánvaló függetlensége az egy, azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egy döntő, jelentőségű lépés. Van. Nem kéne volna a civileknek a, a, a nyilvánvaló helyi és konkrét problémákon kívül egy sokkal erősebb ö, ö, valami fajta összefogást, vagy vagy, vagy vagy, hogy mondjam, munkát végezniük abban az érdekében, hogy ezeket az alapvető, a működést alapvetően befolyásoló elemeket meg tudják változtatni? Tehát, hogy ne csak... Mert ugye itt, itt, itt, itt kiderült a beszélgetés elején, hogy a, hogy a, a lakszót tulajdonképpen hogyan lehetetlenítették el ahhoz, hogy beleszóljon egy dologba, vagy hogyan terhelték meg, hogy ne tudjon beleszólni dolgba. De igazából ma már a... a, a a úgy kapcsán ugye ez a számora kiderült, hogy itt, itt a, a PER, ami még folyamatban van, és a strasbourg el akarják vinni, itt, az nem arról szól, hogy a, most már a metrót konkrétan most mit csináljanak vele, hanem hogy azt az eljárást, amivel egy félelet söpörni a civileknek a, az érdek képviseletét, ezt az eljárást ö, gyökeresen meg kell változtatni, és ennek az eljárásnak a, a megtisztításáért folyik, vagy az átalakításért folyik a, a PER Hiába a metró néven hát. szőlök. És ez, és ez már egy rendszert érintő kérdés, mert ez, a, ez, ez mélyen a rendszerben ö, beépült, ö, hát szokás, nem is biztos, hogy törvény, amivel, amivel ö, egyre másra a, a, az önkormányzatok százai vagy ezrei élhetnek, ha akarnak. Igen, abban bízunk, most egy fél szóval csak ezt a abban bízunk, hogy a Straszburgi per kapcsán, vagy kapcsán majd elmarasztálják a magyar államot abban, hogy kimondják számára, hogy a jövőben nem engedélyezhet olyan dolgokat, amit jogszabály nem enged meg számukra, és nem lehet utolag a jogszabályt adat beruházáshoz. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ez egy dolog. Nem lehet megengedni azt agyarának a jövőben, hogy egy, egy vagy több, vagy bármilyen véleményező érdekcsoportás, hanem érintett emberek közösségei ö, nem mondhassanak véleményt, és ne az ő szerint kelljen egy beruházást megvalósítani. Ez azt értem, hogy a teljes garancia alapot ö, meg kell adni, akta tárgyalni kell az érintettekkel, akiket érintett a bizonyos beruházás azoknak garantálni kell a beruházó részéről a teljes biztonságot minden téren. Egy, -két egy fél szóval csak ha szabad említeni, hogy sikerült az a elmúlt két, év, két évben, meg is tavaly jött létre, egy megállapodás városban egy beruházóval, nem mondom ki a nevét, épít a Dohány utcában egy ingatlan, és a mellette házzal sikerült egy olyan, garanciás megálplást kötni. Ezt nagyon már tíz év óta terveztük, hogy, hogy valahol sikerülne ezt létrehozni a beruházóba, abban teljes garanciát vállalt a beruházó az általa építés se építés következmével okozott károkért. De teljes újraépítést vállalta, hogyha összed tőle szociális ingatlag. Tehát az első ilyen dolog, ami viszont előkéne kéne fordulnia mindenhol. A metronális, valakinek mm. már garanciát hogy bármilyen na, más. Na, e, más. Ezek e, a, a dolgokban mondják. most annyi a, a, a Bibi még ma pillanatnyilag, hogy ma ez egy szövetségnek az elszigetelt ügyeként jelentkezik, igen. amiről a, a, a többiek igazán nem is tudnak, meg a, a... Hát jó, most mi próbálkozunk azzal, hogy ezt, ezt közszírjét tegyünk. Hát, hát igen, de mondjuk nem ezen a szinten kéne, hogy fölrázza az érdeklődés, hisz ez, ez bárhol, bármikor, bárkivel újra és újra előfordulhat. Ö, tulajdonképpen ez a legtelmesetesebb dolog kellene, hogy legyen, hogyha egy beruházás miatt a szomszédos károk keletkeznek, akkor ez teljes körül meg kell ez evidencia. Igaz, majd az is van írva, azért kell milyen állapfelelőteli vizsgálatokat végezni, hogy később vitákat megelőzzenek, tehát onképpen nem is tudom, hogy mi, mi, mi, miért. Ez is jellemző a mai korra, hogy nagy eredményre tekintjük azt a mérvidens. Igen. A másik pedig az, hogy ne utólag alakítsunk egy off-szabályt egy beruházáshoz vagy egy beruházóhoz. Ez is ugyancsak evidencia, és nem csak állami szinten, hanem önkormányzati szinten Lez. legalább annyira. Lásd, építési szabályzatlás garáit hogy nem utólag alakítom az építési szabályzat a beruházóhoz, és tömeges mértékben ez így zajlik. Erről is számtalan szor esett szó már ebben a műsorban. De van még egy aspektus, amit nem szeretném, hogyha esiklana, miért véget érnénk, hogy Említetted a, a pályázatok ügyét. Erről egy pár szót szeretem érdemes lenne beszélni, hogy a, hogy állunk a civil szervezetek szintjén ezekkel a pályázatokkal. Most, ha csak a kerületi vagy a fővárosi pályázatokról beszélek, tehát most nem a, a civil alapoknak a pályázataira, én azt gondolom, hogy a tapasztalat az, hogy mindenképpen az elbíráló bizottságban általában megvannak a megfelelő emberek, akik valamilyen módon irányíták az elbírásnak a folyamatát, és nem biztos, hogy mindig a, a legjobb, legfontosabb pályázat nyert támogatást, hanem inkább az ellenkezője igaz, hogy a, a bizonyos érdekörökön belül tevékenykedő civil szervezetek, azok kapnak pályázati támogatást, ugye erő példa is van itt a fővárosban is van, de kerületenként is van, sajnos rossz példák vannak, milyen rossz példák vannak sajnos ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy sokkal ö, jobban, valahogy nyilvánossá kell tenni az elvilás folyamatát magát, a ne történhessen meg az, hogy... Indoklás nélkül a... lehet elpusztítani valamit most. Indolkás nélkül el, elutasítani. Persze, kihúznak, nem kaptál, kész felesd el, hogy volt pályázat, vagy nincs pályázati lehetőség. Tehát eleve meg vannak fekete bárányok egyből, azt mondom, és mind a ebben megint azt mondja, hogy egy vagy másik párt a sáros. Én azt gondolom, hogy ebbe egyértelmes sáros. A 90-es évek közepén egyik alapmintpárnak, akinek ilyen furmai volt, egyszer elhívták a parlamenti képviselőknek azt a bizottságát, amelyik a civil pénzeknek az elbírásával foglalkozott. Neveket nem mondok, hogy kik voltak akkor ebben a bizottságban, de minden pártnak egy képviselő ott volt. Ezen a fórumon elismerték nyilvánosan, hogy igen, a parlamenti civil támogatásnak a 30%-át a pártok, ifjúsági szervezetek osztják szét. Aztán a maradékot meg ki mondja egy szervezeti képviselőként a saját embereit vagy szervezeit, és akkor adok kapnak pénzt belőle. Tehát ez a fajta mentalitás, ez sajnos érvényesül, most már az mindenhol. Szóval, én nekem a továbbra is hiányzik az, a, az az állam, hogy legyen egy olyan civil kontroll, ami, ami még azt a, a parlamentben képviselőt is, úgy tudja kontrollálni, hogy adott esetben ő, ereje is van a szavának. Igen, adatamentem, a mentelmi jog, ami most jelenleg van, az korlátlan szinten. Bármit tehet egy parlamenti épíselő, bármilyen módon. Ezt hát azért szerintem, most annélkül, hogy a törvényeket meg kéne változtatni, szerintem a, a, a, az emberek, ha kifejezik a véleményüket adott esetben nagyon határozottan, akkor azért kellő egységet tudnak Okozni. Tehát, hogyha ha úgymond a, a választói rájesztenek a saját képviselőikre, hogy ezt nem fogadják el, és ha máshogy nem, akkor, akkor, akkor a nyilvánosság erejével fogják őt, őt, őt pelengére állítani. Meg lehet szerintem hajlítani nagyon sok módon embereket, bár ez most csak egy hát, ha ezer volt, a lehetőség maguk, közül egy... Működik, hát működik, hát működik le is lehet se, mondani. ...hogy egy-egy parlamenti képviselőjelöltnek van egy program, mm. amit megígér, hogy ő ezt abban fog, azt szerint fog szabadni, hogy azt fogja... Hát igen, érteni. csak mi négy évig hallgatunk e, telefon. Hi, hát... Ő... Hiába is történik <gül> már, külállás, sajnos. Nem. Nem értem, hogy mit akarnak. Egy perc van. Egy perc van. hogy végig a Ó, de borzasztó. Ó, külsákkalunk a Igen. A csapataink harcban állnak, ezt lehet mondani. Talán azt, hogy tényleg oda kell figyelnünk, hogy szavazunk, lehetőleg olyanra, akinél megvan a remény arra, hogy a halás küszöbe egy kicsit alacsonyabbra kerül és meghallja a polgárokat, polgárok, a civilek, a... Én nagyon tévedek, hogyha azt mondjuk, hogy nem is az a kérdés, hogy kire szavazunk. Nem ez a fő kérdés, hanem Én az, az hogy magunk a... tisztába kerüljünk egyáltalán, mit akarunk. A néhány másodpercben még, hogy amiről beszélünk, az az, az hogy az emberek boldogulása hogyan érhető el, és ez teljesen a másik oldaláról megfogni, hogy ez azért alapvetően kinek, kinek a saját dolga. Tehát itt van valami, amit az emberek saját magával kell tudni megvívnia, és egy súlyosan manipulált és tönkretett emberekként élünk, és hogyha ebben megpróbálna ki-ki valahogy tisztán látni, és a saját problémáit áttekinteni, a saját személyiségével valahogy dőlőre jutni, ez talán fontosabb és célra vezetőbb, mint az, hogy ilyen nagy politikai megoldásokat találjunk. Elhathatjuk az utolsó szó, De ez a legjobb utolsó szó, így van. Köszönjük, két hét múlva jelentkezik a nagyvású dilemák. Ma Ignéci Tibor és Gelle János volt a vendégünk, Kolondzsegámból és Bányai Égészből. Köszönöm,